Розділ одинадцятий вони приємно провели ранок, звикаючи до двох луків діви Маріан. Робін на полігнаціуму кажучи, що день чоловік не зможе стріляти з чужого лука так само, як не зможе косити чужою косою. На обід вони мали холодний пиріг з олениною тамет, як і всі інші. Розбійники сходилися на трапезу, наче за помахом чарівної палички. що й на краю галявини нікого не було, а наступної меті вже півдюжини стояли прямо в центрі. Засмаглі зелені люди, що безшумно матеріалізувалися з папороті або задере. Взрештою їх зібралося близько сотні, вони весело іли сміялися. Їжу подавали з листяної альтанки, де куховарили Маріан та її помічниці. Зазвичай розбійники виставляли вартового, щоб приймати деревні повідомлення і спали пополудні, почасти тому, що більшу частину полювання доводилося проводити в часи, коли більшість робітників спить, а почасти тому, що декірі зазвичай дрімають вдень. А отже, так само мають чинити і їхні мисливці. Однак сьогодні Робінс кликав їх на раду. "Слухайте, друзі", сказав він, коли всі зібралися. Ви знаєте про цих антропофагів і про те, як ми втратили Метю, Пітера, Вальтера, Коліна та багатьох інших упокой Боже їхні душі. Ви знаєте, як відо знайшов їхнє гніздо минулого тижня. Сьогодні ввечері антропофаги влаштовують один зі своїх бенкетів із жертвопринесенням, і наш обов'язок знищити їх під час цієї мерзоти. Всі присутні відповіли на це схвальним низьким гулом. Мені багато чого треба вам сказати, півдалі Робін. І успіх нашого плану, а можливо, і наші життя залежать від того, як ви слухатимете. Ви знаєте антропофагії віте, скільки їх є різновидів. Скіфи, які загортаються у власні вуха, можуть почути тріскілочки за півмилі. Пітаніці, що живуть завдяки нюху, відчувають людину з-під вітряного боку затрималі. Нісіти, які мають по три-чотири ока, розрізнять найменший рух де завгодно. Всі ці створіння чи звірі, якщо вам так більше подобається, дикі, люті, відчайдушні. Вони озброєні отруйними стрілами. Багатох. Хто з них, особливо з ці опади, набагато пруткіші на ногу, ніж ми будь-коли зможемо бути. Наші шанси невеликі. Друзі, наша надія на раптовість, якщо ми зможемо оточити їх у темряві, Поки всі їхня увага буде зосереджена на вогнищах жертвопринесення, ми, можливо, підберемося на відстань пострілу, і вони нас не почують, чують за запахом і не побачать. Тоді, поки вони стоятимуть у світлі вогню, а ми у темряві, шанси між їхніми отруйними стрілами та нашими англійськими ліктями зрівняються. Це підступний спосіб ведення бою. Нікому з нас він не подобається. Але пам'ятайте, що ці істоти отруйні її людожерами. Саме в цю мить вони готуються з'їсти двох слуг нашого сусіда-сера Ектора. Пам'ятайте також, що на своїй території вони переможні, і наша єдина надія уникнути повільного винищення – це раптовість. Враховуючи їхні чуття, буде досить важко навіть оточити їх. Це потребуватиме всієї нашої лісової майстерності. Сьогодні вони мають бути винищені всі до одного. Жодна оса, чи краще сказати гадюка, не повинна втекти від наших стріл. Буде п'ять загонів. Їх очолять Маріан, Малюк Джон, Мач, син Мірошн. Брат тук залишиться біля дерева як дозорний. На першому етапі ці п'ять загонів рухатимуться окремо. Кожен сам по собі, доки ми не зустрінемося біля великого дуба, в який влучила блискавка у грозовий рік. Цей дуб розташований за 4 від гнізда з підвітряного боку, як зараз лежить повітря. Будемо сподіватися, що вітер не зміниться. Після великого дуба люди розійдуться на групи. Мій загін і загін малюка Джона підуть на 400 явліворучі вліворуч і праворуч. На той час уже стемнієш. Інші три загони розійдуться півколомі, давши нам фору у 20 молитв просуватимуться до гнізда проти вітру. Ще раз, востаннє, я мушу попередити. Питаніць чує запах затрималі, скіф чує гілочку запівмилі, а нісіти бачать, як я струбив усіх напрямках. Мій загін і загін Джона будуть на ваших флангах, на кілька сотень ярдів попереду. Завдання цих двох груп – замкнути кільце навколо антропофагів з іншого боку. Саме їх раночі почують або відчують за запахом, бо вони будуть змушені зайти з навітри. Яного боку, будемо сподіватися, що це станеться не надто швидко. Інші три загони займуть позиції з підвітряного боку від жартовного вогню, досить близько для прямого пострілу, але досить далеко, щоб залишатися невидими від блисках полум'я. Вони чекатимуть звісток від мого загону та загону Джона. Якщо нам вдасться непомітно зайняти добру позицію на іншому боці, я засурмлю в ріг. Це буде сигналом для загального обстрілу. Якщо ж ми не зможемо зайняти позицію, але стривожимо антропофагів, це сум'я. Тя також слід важити наказом стріляти. Тоді нам доведеться оточувати їх кожному саму по собі, як хтозм. Оже, ці двоє хлопців підуть із загоном Маріан. Здається, це все. Ні ще одне. Якщо зможете розрізнити їх у світлі вогню, я прошу вас пощадити пітанійців та індійців. Вони абсолютно нешкідливі. Ви знаєте, як вони виглядають. Це все, друзі. Пам'ятайте про тишу лісів і рухай так само, як вони. Боже, благослови нас. До діла. Щойно Робінвуд закінчив свою промову, яку слухали в ідеальній тиші. Сталася дивна річ. Він почав її знову з самого початку і промовив від першого до останнього слова точній Сінько -такса. Мо закінчивши вдруге, він сказав «тепер капітане». І вся сотня чоловік розділилася на групи по двадцять, які розійшлися в різні кінці галявини і стали навколо Маріан, Малюка Джона Мача, Скарлетта та Робіна. З кожної з цих груп до неба піднявся ху. «Що це вони в біса роблять?» – запитав Кей. «Слухай», – відповів Варт. Вони повторювали промову, слово в слово. Ймовірно, ніхто з них не вмів ні читати, ні писати, але вони навчилися слухати і запам'ятовувати. Саме так Робін тримав зв'язок зі своїми бійцями під час нічних нальотів. Він знав, що кожен чоловік знає на пам'ять усе те саме, що знає сам ватажок, і тому міг довірити їм за потреби рухатися поодинці. Коли всі люди повторили свої інструкції, і кожен бездоганно вивчив ту довгу промову, почали видавати бойові стріли по дюжині на кожного. Ці стріли мали бій, Льші наконечники нагострені добритвеної гостроти і густе оперення квадратної форми. Потім провели огляд Луки і кільком людям видали нові тятеви. Після цього настала тиша. «Ну, до діла!» – бадьоро вигукнув Робін. Він широко змахнув руками і люди, посміхаючись, підняли Луки в салюті. Потім почулося зітхання, шелест, тріскодній необережної гілочки, і галявина біля гігантської липи стала такою ж порожньою, якою була до появи людини. Сказала Маріан, торкнувшись плечей хлопців, позаду них у листі гули бджоли. Це був довгий і виснажливий марш. Штучні галявини, що сходилися біля липи у формі хреста, перестали бути корисними вже за півгодини. Далі їм довелося прокладати собі шлях крізь праліс, як міг. Все було б не так погано, якби вони могли прорубуватися крізь не трі, але їм належало рухатися безшумно. Діва Маріан показала їм, як іти боком, переставляючи тіло частинами, як миттєво зупинятися, коли чіпляється ожина, і терпляче ви «плутуватися». Як чутливо ставити ногу і переносити на неї вагу лише тоді, коли впевнений, що під підошвою немає жодної гілочки. Як з першого погляду розрізняти місця, що дають надію на легкий прохід. І як певний ритмах допомагає долати перешкоди. Хоча навколо них з усіх боків було з невидимих людей, що рухалися до тієї ж мети, вони не чули жодного звуку, крім власного. Спочатку хлопці були трохи розчаровані тим, що їх віддали в загін Маріан. Вони б воліли піти з Робіном і вважали, що потрапити під дна. Ляд, Маріан, це як опинитися в руках гувернантки. Вони швидко зрозуміли свою помилку. Вона була проти їхньої участі, але тепер, коли наказ було віддано, прийняла їх як соратників по зброї. А бути її соратником було нелегко. По-перше, за нею було неможливо встигнути, якщо вона на них не чекала, бо вона могла рухатися навкарачки або навіть плазувати, як змія, майже так само швидко, як вони ходили пішки. А по-друге, вона була досвідченим воїном, чим вони похвалитися не могли. Однією з порад, яку вона встигла дати їм перед тим, як розмови заборонили, була така – Стріляючи на війні, цілься швидше вище, ніж нижче. Низька стріла влучить лише в землю, висока може вбити того, хто стоїть у другому ряду. Якщо мене колись змусять одружитися, подумав Варт, у якого були сумніви щодо цього питання, я одружуся з такою дівчиною, свого роду золотавою лисицею. Насправді, хоча хлопці цього не знали, Маріан вміла ухкати пугачем, дуючи в кулаки, або видавати той різкий свист між язиком і зубами, вставивши пальці в кочки рота. Вона могла приманити будь-якого птаха, імітуючи його клич, і розуміла багато чого з їхньої дрібної мови. Наприклад, коли синиці кричать, що наближається яструб, вона могла поцілити в пагая двічі з разів, тоді як Робін – лише один, і вміла крутити колесо. Але зараз усі. Ці вміння були непотрібні. Опустилися туманні сутінки. Це були перші осінні тумани. І в цій млі ще не розсіянні сімі сірих совперегукувалися між собою. Молоді різким – ківік, а старі – статечним хуру – хуру-хуру. Чим важче було розгледіти ожину та інші перешкоди, тим легше їх було відчути. Це було дивно, але в глибокій тиші варт вияв, що може рухатися ще беззвучніше, ніж раніше. Поклавшись лише на дотекі слух, він відчув кращу гармонію з ними і мігіти тихо й швидко. Це було приблизно під час повечія, або, як ми б сказали, о 9 годині вечора, і вони вже подолали щонайменше сім миль. Тим важким лісом, коли Маріан торкнулася кеє за плече і вказала в синю темряву. Тепер вони бачили в сутінках так само добре, як можуть бачити люди, і набагато краще, ніж коли зможуть городяни. І там перед ними знайдений посеред семимильне прохідного лісу завдяки лісовій майстерності Маріан стояв розщеплений дуб. Вони одностайно, навіть без пошепту, вирішили підкрастися до нього так безшумно, щоб навіть бійці їхнього власного війська, які вже могли бути там, не дізналися про їхнє прибуття. Вон і повзли. Але людина, що не рухається, завжди має перевагу над людиною в русі, і вони ледь дісталися околиць коріння, як дружні руки підхопили їх, поплескали по спині легенько, як пух будяка, і посадили на місця. Між корінням було тісно. Це було схоже на те, як опинитися в зграї шпаків оборон на ночівлі. У таємниці ночі навколо варта дихала сотня людей. Цей звук нагадував шум власної крові, яку ми чуємо або читаємо в й самотні години. Вони перебували в темному і тихому лоні ночі. Раптом в... Арт помітив, що коники видають свою різку ноту, таку тонку, що вона майже виходить за межі слуху, як писк Кажана. Вони стрекотали один за одним. Вони стрекотали, і коли Маріан стрекотнула тричі, щоб рахувати Кеї варта, а також себе саму, це повторилося рівно сто разів. Всі розбійники були на місці, настав сіти. Почувся шелест, наче вітер пробіг у останніх кількох листках того дев'ятисотлітнього дуба. Потім як ухнула сова. Пискнула польова миша, тупнув кролик, хавкнув своїм глибоким одиночним левовим кашлем лис, а над їхніми головами пролетів кажан. Листя зашелестіло знову, довше, поки можна було порахувати доста, і тоді Діва Маріан, яка імітувала тупід кролика, опинилася в оточенні свого загону з 22 чоловік. Варт відчув, як чоловіки з обох боків від нього взяли його за руки, коли вони стали в коло і помітив, що стрекотання коників почалося знову. Воно йшло по колу, наближаючись до нього, і коли останній коник потер ніжками, чоловік праворуч стиснув йому руку. Варт стрикотнув. Миттєво чоловік ліворуч зробив, те саме теж стиснув його руку. Пролунало двадцять два коники. Перш ніж загін Діви Маріан був готовий до свого останнього китка на чотиримилі крізь мовчазний ліс. Цей останній перехід міг би бути кошмаром, але для Варта він став божественним. Раптом він відчув небувал, і піднесення сили відчув себе безтілесним, безшумним, невагомим. Йому здавалося, що він міг би наступити на кролика, що пасеться, і схопити його за вуха, пухнастого й такого, що хвицається, перш ніж той помітить його присутність. Він відчував, що міг пробігти між ногами людей з обох боків або витягнути їхні яскраві джелеспіхов, поки вони йдуть далі, нічого не підозрюючи. Пристрасть нічної таємничості була вином, що торжествувало в його крові. Він справді був досить малим і юним, щоб рухатися, як т... самопотаємно, як ці воїни. Їхні віки робили їхні кроки важкими, попри всю лісову виучку, а його юністі легкість робили його мобільним, попри її брак. Це було легке прокрадання, якби не прихована небезпека. Кущі річ шали і дзвінка папороть рідко росла на болотистій землі, тож вони могли рухатися втричі швидше. Вони йшли в вісні, не керувані ні ухканням сови, ні писком кажана, але ж тримаючись разом завдяки тому темпу, який нав'язував їм сплячий ліс. Дехто з них боявся, дехто жадав помстизав, втрачених товаришів, дехто був, наче безтілесним у жахливому натизмі своєї скритності. Попереду з'явилося мерехтіння рожевий світанок серед дерев. Перед ним тіні тіній долина в шум, схожий на якусь дивну фантасмагорію сільських святкувань, які бачили в ці останні благодатні роки під час ювілеїв чи коронацій. Там була галявина, освітлена вогнищем, а на ній – мазані хатини. Їхні круглісті не здавалися шафрановими у заграві. То були вулики світла й темряви, а в центрі ночі стояли три стовпи оборожне. Дикі люди мали намір засмажити бідолашного кавала разом із псарем та ватом, і третій стов був призначений саме для нього. Варт бачив червоний відблиск вогню веців і Маріан, коли вона наклала в ушкостріли на Тіатеву. Але люди в гнізді антропофагів були дивнішими за все. Вони поралися біля рожні в добре мідлу, я своїх убивць у зовнішній темряві. Деякі з них, з головами щорослинище що плечей, Бігали зі зосередженими виразами обличчя, виконуючи свої завдання скатування, наче люди, що шукають щось загублене на землі. Інші з головами псів повільно й мелодійно вили перед вогнем. Пігмей з Пітамеї, чиїми вічними ворогами є журавлі, бігали з крихітними полінами для багаття самі вишки всього в кілька долонь. Ефіопи або Сціоподи мали лише одну ногу, але вона настільки величезна, що вони використовували її, як парасольку від сонця під час сну. Ці створіння стрибали на своїх єдиних ногах із неймовірною спритністю, наче зайці, приземляючись на п'яти і відштовхуючись пальцями в завзятих стрибках, тягаючи все необхідне для жертвопринесення. Деякі чоловіки мали настільки великі нижні губи, що могли накривати ним голови від дощу. Інші мали по шість пальців на руках або по вісім на ногах. Ще інші нісіти витріщалися боки чотирма очима, налитими кров'ю від заграви багаття. Тоді як жінки серед них мали довгі бороди, але були зовсім лисими. Мабуть, найцікавішими серед усіх цих облямованих полум'ям людожерів були люди-лелеки, Створіння з прекрасними людськими тілами, але шиями – головами-дзьобами родини Чаплевих. Вони рухалися перед пекельним гобеленом, витягаючи голови вперед і назад, тік-так, як метроном, балансуючи дзьобами під час ходьби. У дальньому кутку галявини, біля струмка, подалі від усієї цієї метушні, скупчилися індійці та пітаніці або астоми. Перші. Нешкідливі в одній савці, схожі на ламантинів, вкриті шерстю, що мали по шість, руки жили лише тим, що паслися у струмку. Другі – боязка раса, що не мала ротів, а існувала лише завдяки тому, що нюхала і яку міг убити будь-який сморід. Усі вони разом зі скіфами, які мали звичку на ніч загортатися у власні вуха, рухалися в дивному світлі жертовного полум'я. Хлопці лежали і слухали разом зі своїм загоном час, що здавався вічністю. Вони наклали на тиви, готові випустити їх за першої жноти рогаро, біна, але звуку не було. Лише жорстокий шум гнізда доносився до них за вітром. Вони бачили, як бідолашного псаря і старого вата вивели до стовпів, і кавала також, який жалібно вив. Він був до смерті наляканий песоголовцями, яких вважав демонами. Псар здавався дуже злим і прагнув битися зі своїми викрадачами. Попри пута, але старий ват не розумів, що з ним роблять, і йшов між двома скіфами з щасливою посмішкою. На відміну від кавала, він вірив, що перебуває в руках ангелів. Величезні вуха скіфів, що рухав, і сяя крила, змушували його так думати. Жертв прив'язали до стовпів і обклалих мизом. Тоді антропофаги взялися за руки в коло і почали гарцювати навколо жартовника, наче танцювали Поль Джонс. Гарцюючи, вони кричали, верещали, ухоготали або гавкали, кожен відповідно до своєї голови. Люди лелаки сіпали гострими дзьобами вперед, назад, все швидше і швидше, виглядаючи дуже дивно у своїй височині, коли підстрибували, можливо, тримаючись за руку з якимось пігмем. Сціоподи робили губ, гуп, стрибаючи на своїх величезних єдиних ногах. Це було жахливе видовище. Варт спостерігав за одним із нісітів, який, здавалося, був ватажком банди, почасти через свій величезний зріст, чотири червоних ока. Почасти тому, що він тримав жертовний лук, яким мали добити жертв, що й миз розгориться по-справжньому. Коли Поль Джонс зупинився сам по собі, не було чути жодного звуку руху, який розбійники могли б розрізнити, але танець раптом завмер. Наметні сіти прикрили всі свої очі і нахмурилися, вдивляючись у темряву на іншому боці галявини, тоді як скіфи, розгорнувшись слонячі в уха, завмерли чорними силуетами і чутливо ворушили ними в тому ж напрямку. Тоді бідолашні пітаніці або астоми, що збилися в понадальньому кінці поселення і не брали участі в цих варварських оргіях, зчинили жахливе виття сво. Їми тремтячими носами і кинулися навтіки. Почулися зойкий і страшний гул тваринних голосів. Поверх цього галасу, гордо підносячись, наче голос Фенікса, почав сурмити лютий срібний ріг Робіна Вуда. Тон, тон та вон тававон, тон тантон тантон та вон. Засурмив ріг, а потім знову. Му тру, тру тут трут тут тут трут -тру -тру, тру, тру тран тран тран тран Робінсурмив свою мисливську музику, і тепер усі лучники із засідки підхопилися. Вони одночасно виставили вперед ліву ногу і випустили таку зливу стріл, наче то був сніг. Варт побачив, як ватажок нісітів похитнувся на місці. Стріла в англійський лікоть за завдомством пророжем його лопаток. Він побачив, як його власна стріла пролетіла повз людину журавля і з жаром нагнувся, щоб схопити наступну із землі. Кожен воїн загонів, що чекали, встромив свої 12 стріл вістрями в землю, перед соб, ою для зручності заряджання. Він бачив, як шеренга його товаришів-лучників хитнулася вперед, наче за умовним сигналом, коли кожен чоловік нахилився за другою стрілою. Він знову почув дзвінтятиви, тиви, муркотіння пір'я в повітрі. Він бачив, як фаланга стріл блиснула в світлі багаття, мов помахвій. Все своє життя до того він стріляв у солом'яні мішані, які видавали звук «фух». Він часто мріє почути звук, який ці веселі, вірні, чисті, смертоносні посланці повітря видадуть, влучивши в живу плоть. Він його почув. Антропофаги волали, падали, бігали на всі біч. Дехто вхопив свої отруйні луки і несамовито стріляв у темряву. Інші, дивним чином пронизані, падали з пришпиленими дилвухами або губами до грудей. Пігмеї кинулися до хатин. Скіфи щинили трубний звук і кинулися в темряву. Вони божевільно бігли на своїх нападників, але спотикалися, кашляли або гавкали і через скільки А ярді впадали на обличчя або сідали назад. Щойно вони вискакували, стріли вилітали їм назустріч. Сціоподи швидше втечі кинулися до рятівної темряви стрибками по 20-30 футів. Один із них мчав прямо на варта. Він бачив гострі вуха, дикі чи вузькі, як у кота, і ту єдину величезного, завдяки якій він стрибав. Створіння верещало на ходу і навмання випустило одну зі своїх отруйних стріл. Воно побачило варта і злетіло в повітря, як кенгуру. Варт накладав стрілу на лук. Провід не пероні якна, елягало як слід. Все знову відбувалося, як у сповільненій зйомці. Він бачив величезне тіло, що чорною тінню летіло крізь заграву, відчув, як нога влучила йому в груди. Він відчув, як крутиться в сальто над ним. Він побачив обличчя, Кея десь у коловерті Всесвіту, розчервоніло від гняного збудження, а з іншого боку – Обличчя діви Маріан з відкритим ротом, яка щось кричала. Перш ніж провалитися в темряву, він подумав, що вона кричала щось приємне. Розділ дванадцятий. Варта витягли з-під стьобода побачили, що його стріла пробила тому груди. Створіння померло прямо в стрибку. Варт був непритомний, і битва закінчилася. Потім настав час, від якого йому стало млосно. Робін вправляв його зламану ключицю і змайстрував перев'язь із зеленого сукна свого каптура. А після того всі без розбору полягали спати, зморені до смерті просто серед убитих. Варт лежав, прихилившись до дерева. Повертатися до замку тієї ночі було надто пізно, як і повертатися до шей табору розбійників біля лепипи. Залишалося тільки підтримувати вогнища, виставити вартових і спати там, де вони були. Варт майже не спав. Він спирався на дерево, спостерігаючи, як червоні відблиски вогню вихоплюють по статі вартових, що ходили туди-сюди, чи в їхні тихі паролі думав про події дня. Вони крутилися в нього в голові, іноді втрачаючи лад, відбуваючись задом наперед або уривками. Він бачив сціопода стрибку, чув, як Маріан кричала «Гарний постріл!». Прислухався до гудіння бджіл, що змішувалося зі стрекотом коників, і стріляв, стріляв сотні і тисячі разів у папагаїв, які перетворювалися на сціоподів. Кей і звільнений псар спали поруч, здригаючись у вісні, виглядаючи чужими незбагненними, як усі сплячі люди, а Кавал, лежачи біля його здорового плеча, час від часу лизав його гарячі щоки. Світанок приходив повільно, так повільно й нерішуче, що було зовсім неможливо визначити, коли він насправді настав, як це зазвичай буває в літні місяці. «Що ж», – сказав Робін, – «коли всі прокинулися і з'їли сніданок з хліба та холодної еленини, який принесли з собою, доведеться вам нас покинути Кею». Інакше серектор спорядить проти мене цілу експедицію, щоб повернути вас. Дякую обом за допомогу. Чи можу я дати вам якийсь невеликий подарунок на знак подяки? Це було чудово, відповів Кей. Просто неймовірно. Чи можу я забрати того скіфа, якого я підстрелив? Його буде важко вату нести. Чому б не взяти просто голову? Це підійде, погодився Кей. Якщо хтось не проти її відрубати. То б вон той скіф. А що ви збираєтеся робити зі старим ватом? запитав варт. Це залежить від його уподобань. Можливо, він захоче знову бігати сам по собі істижолуді, як колись, або якщо забажає приєднатися до нашої ватаги, ми будемо йому раді. Він свого часу втік із вашого села, тож не думаю, що він захоче туди повертатися. Як гадаєш, якщо ви збираєтеся дати мені подарунок, повільно промовив Варт, я хотів би забрати його. Як ви гадаєте, це було б правильно? Власне кажучи, відповів Робін, я так не думаю. Не думаю, що людей можна дарувати як подарунки, їм це може не сподобатися. Що ти збирався з ним робити? О, я не хочу тримати його в себе як слугучище таке. Бачите, у нас є вчитель, він досить вправний чарівник, і я подумав, що він міг би повернути ватові розум. Славний хлопець, мовив Робін. Забирай його, звісно. Вибач, що я помилився. Принаймні, ми запитаємо його, чи хоче він піти. Коли хтось пішов повата, Робін додав. Тобі краще поговорити з ним самому. Привели бідного старого, усміхненого, розгубленого, потворного і дуже брудного і поставили перед Робіном. Каже, підштовхнув Робін. Варт не зовсім знав, як це сформулювати, але промовив Слухай, вате, чи не хотів бити ти зі мною дому, будь ласка, хоч на трішки? Анна нана -на -на вара бе скаве. сказав ват, смиючи себе чубу, усміхаючись, кланяючись і лагідно розмахуючи руками в різні боки. Підеш зі мною, вана на вана вана, обід? у розпачі запитав варт. Амам, амам. -ам". Ствердно вигукнуло бідолашне створіння, і його очі засіяли від радості при думці про їжу. «Туди», – сказав Варт, показуючи в напрямку, де, як він знав по сонцю, стояв замок його опікуна. «Обід. Іти зі мною». Господарю, раптом промовив Варт, згадавши лише одне слово. Слово, яке він завжди звик казати поважним людям, котрі подавали ому їжу його єдиний засіб до існування. Справу було вирішено. «Ну що ж» сказав Робін. Це була гарна пригода, і мені шкода, що вийдете. Сподіваюся, ми ще колись побачимося. Заходьте будь коли, мовила Маріан, якщо стане нудно, вам треба лише триматися тих галявин. І ти варте, береже ключіцю кілька днів. Я пошлю з вами людей до краю заповідника, додав Робін. Після того підете самі. Думаю, псар зможе нести голову скіфа. Прощавайте, сказав Кей. «До побачення!» – мовив Варт. «Прощавайте!» – посміхнулася Маріан. «І завжди стріляйте так, як минуло іночі!» «Прощавайте!» – закричали всі розбійники, махаючи луками. І Кей, і Варт, і Псар, і Ват, і Кавал разом із супроводом вирушили довгим шляхом додому. Їх чекав неймовірний прийом. Повернення напередодні всіх гончаків, крім кавала, і зникнення Кея та Варта щинило в замку справжній переполох. У нянні сталася істерика, гобде до півночі прочісував околиці лісу. Кухарі спалили печенню навечерю, а сержант-інструктор двічі почистив усі обладунки і нагострив усі меч та сокери до бритвеної гостроти, очікуючи негайного вторгнення. Нарешті хтось здогадався звернутися до Мерліна, якого знайшли в розпалі третього сну. Чарівник, аби йому дали спокій і дозволили доспати, скрився своїм бачень і точно розповів серу Ектору, що роблять хлопці, де вони перебувають і коли їх чекати. Він передбачив їхнє повернення до хвилини. Тож, коли невелика процесія воїні, що поверталася, з'явилася в полі зору розвідного мосту, їх вітали всі мешканці замку. Серектор стояв посередині з товстою палицею, якою мав намір відлупцювати їх за порушення кордонів і завданий клопіт. Няня наполягла на тому, щоб винести прапор, який вивішували, ще коли серектор приїздив додому на канікули малим хлопчиком, і на ньому було написано «Вітаємо вдома». Обзовсім забув про своїх улюблених яструбів і стояв сторонь, прикриваючи свої орлині очі рукою, аби першим побачити їх кухаріт. А весь кухонний персонал хатили в горщики та сковорідки невлад співали «Чи ти вже не повернешся?». Кухонний кіт волав. Гончаки втекли з псарні, бо за ними ніхто не наглядав, і готувалися зацькувати кухонного кота. Сержант-інструктор так випинав груди від радості, що здавалося от-от лусне, і вельми поважним голосом наказував усім готуватися кричати «Ура!». Коли він скаже «Раз-два!» «Раз-два!» – крикнув сержант. «Ура!» – слухняно вигукнули всі, включно з сером Ектором. «Подивіться, що в мене є!» – закричав Кей. «Я застрелив Скіфа, а варта поранено?» Вав-вав, загавкали всі гончике, які кинулися до псаря, лижучи йому обличчя, дряпаючи груди, обнюхуючи його з ніг до голови, щоб дізнатися, де він був, із надією дивлячись на голову Скіфа, яку псар тримав високо в повітрі, аби вони її не з'їли. «Господи, помилуй!» – вигукнув серектор. «Ох, бідолашний, мій горобчику!» – скрикнула няня, впускаючи прапор. «Погляньте на його бідну руку, вона ж геть розтрощена і в цій зеленій ганчірці!» «Усе гаразд!» – сказав Варт. «Ой, не хапайте мене боляче! Можна мені зробити з нею подало?» – запитав Кей. «Ну, хай мені грець!» – мовив Гоб. «Чи це не той старий вад, що колись з'їхав із глузду?» «Мої любі-любі хлопчики!» – сказав серектор. «Я такий радий, що ви повернулися! Старий ти інку тріумфально вигукнула няня!» «Де тепер твоя велика палиця?» «Хм!» – сказав серектор. «Як ви наважилися вийти за межі маєтку і змусити нас так хвилюватися? «Це справжній скіф?» – заявив Кей, розуміючи, що боятися нічого. «Я застрелив їх десятки. Варт підстрелив з ціопада і зламав ключицю. Ми врятували псаря і вата». «Ось що значить вчити молодь стріляти?» – гордо зауважив сержант. Серектор поцілував хлопців і наказав показати йому скіфа. Нуйну, -ну, вигукнув він, яке чудовисько, ми повісимо пудало в обідній залі, як і кажеш, у нього розміри 82 дюйми від вуха до вуха. Робін сказав, що це може бути рекордом. Нам треба написати в філд. Досить непоганий екземпляр, чи не так? зауважив Кейс вивченим спокоєм. Я замовлю монтажу Роланда Уорда. Вів далі сер ектору у великому захваті. З маленькою табличкою зі слонової кістки, де чорними літерами буде написано «Перший антропофаг Кеа і Дата». «Оближ своєтинство», – вигукнула няня. «А ти, пане не невинимоє дитя негайно в ліжко. А ти, сер Екторе, посоромився б гратися з головами потвор, як той кулик, коли бідна дитина перебуває на межі смерті. А ви, сержанте, годі вже груди надимати». «Ворушіться, чоловіче, і скачіть у Кардойл по хірурга». Вона замахала фартухом на сержанта, той здувся й відступив, як налякане курча. «Все гаразд», – повторив Варт, – «кажу ж вам». Це просто зламана ключиця, і Робін вправив її мені ще вчора. Зовсім не болить. «Облиш хлопця няню», – наказав серектор, стаючи на бік чоловіків проти жінок і прагнучи відновити свій авторитет після історії з поліцією. Мерліно гляне його, якщо треба. Хто такий цей Робін? Робін Вуд. Вигукнули обидва хлопці разом. Ніколи не чув. Ви називаєте його Робін Гуд, пояснив Кейс верхнім тоном. Але насправді він Вуд, тобто лісовий, бо він дух лісу. Ну-ну, то ви, значить, промишляли з цим шибеником. Заходьте снідати, хлопці, і розкажете мені про нього все. Ми вже снідали, сказав Варт. Багато годин тому. «Чи можна мені взяти вата з собою до Мерліна? Та це ж той старий, що з дичайвів почав ритися в лісі. Де ви його відкопали?» Антропофаги захопили його разом із псарем та кавалом. Вони збиралися їх засмажити і з'їсти. «Але ми їх перестріляли», – вставив Кей. «Я застрелив сотню. Тож тепер я хочу подивитися, чи зможе Мерлін повернути йому розум». Пане суворо мовила виланяння. Досі вона не могла вставити слова через зауваження сера Ектора. Пане Чуарте, твоя кімната і твоє ліжко. Ось куди ти зараз прямуєш і негайно. Старі дурні можуть бути старими дурнями, чи так, чи інак, але я не прослужила сім'ї 50 років, не вивчивши свого обов'язку». Вештатися з недоумками, коли власна рука може відпасти на підлогу будь-якої миті. «Так ти, старий індику», – додала вона, люто повернувшись до сера Ектора. «І тримай свого чарівника подалі від кімнати бідолахи, поки той не відпочине, о що я тобі скажу. Розважаються з монстрами й лунатиками. Вівдалі переможець, виводячи безпорадного полоненого з полябою. Ніколи про таке не чула. Будь ласка, нехай хтось скаже Мерліну, щоб він подбав про вата», – вигукнув потерпілий через плече слабнучим голосом. Папагай, бачте, почули вони її завершальні слова. Я йому покажу папагаєв. Варт прокинувся у своєму прохолодному ліжку, почуваючись краще. Стара добра душа, що доглядала за ним, завісила вікна фіранкою, тож у кімнаті було темно й затишно, але по одному золотому сонячному променю, що перетинав підлогу, він зрозумів, що вже пізній вечір. Він не просто почувався краще. Він почувався дуже добре, настільки добре, що залишатися в ліжку було неможливо. Він різко відкинув простирадло, але завмерісичання від болю в плечі, про яке забув у вісні. Тоді він вил, і зобережніше, сповши з ліжка і піднявшись з допомогою однієї руки, в ноги в капці спробувався так, так загорнутися в халат. Він почав почовгав кам'яними коридорами вгору стертими гвинтовими сходами шукати Мерліна. Дійшовши до класної кімнати, він побачив, що Кей продовжує свою першокласну освіту. Очевидно, він писав диктант, повідчинивши двері, Вар почув, як Мерлін розмірено вимовляє. «Сіант презенти сет код», а Кей відповідає, «Почекайте хвилинку». У мене перозу всім розповзлося. «Ну тобі влетить», – зауважив Кей, побачивши його. «Ти маєш лежати в ліжку і вмирати від гангренича чи чогось». Запитав варт, що ви зробили з ватом. Тобі слід намагатися говорити без асонансів, сказав Мерлін. Наприклад, The beer is never clear near here, dear звучить прикро навіть як асонанс, і потім твоє речення щонайменше двозначне. Що, що? міг би я відповісти, прийнявши це загадку, або якби я був королем пелінором. Що, що, що? Ніхто не може бути занадто обережним у своїх мовленнівих звичках. Кей, очевидно, добре писав диктант, і старий джентльмен був у доброму гуморі. «Ви знаєте, про що я?» – сказав Варт. «Що ви зробили зі старим безносим чоловіком?» «Він його вилікував», – вставив Кей. «Ну», – мовив Мерлін, – «можна назвати це і так, а можна інакше». «Звісно, коли проживеш на світі так довго, як я та ще й задом наперед, де чому таки навчишся в патології». «Чудеса аналітичної психології та пластичної хірургії для цього покоління, на жаль, книга за сімома печатками». Він відкинувся на спинку крісла у великому захваті. «Що ви з ним зробили?» «О, я просто його психоаналізував, знаєш», – велично промовив Мерлін. «Це, звісно, я пришив обом нові носи». «Які носи?» – запитав Варт. «Це так смішно», – сказав Кей. «Він хотів пришити одному ні кіфа, але я не дозволив». Тоді він узяв рильця у двох молодих поросят, яких ми збираємося з'їсти навечерю, і використав їх. Особисто я думаю, що вони обоє будуть хрюкати. Делікатна операція, зауважив Мерлін, але успішна. Ну, сумнівно промовив Варт. Сподіваюся, все буде гаразд, що вони зробили потім. Вони пішли разом до псарні. Старий Ват дуже шкодує про те, що зробив із псарем, але каже, що не пам'ятає, як це сталося. Каже, що раптом усе потемніло, коли в нього кидали каміння, і відтоді він нічого не пам'ятає. Псар пробачив йому і сказав, що зовсім не ображається. Вони збираються працювати разом у псарні в майбутньому і більше не думати про минуле. Псар каже, що старий дуже добре ставився до нього, поки вони були в полоні в антропофагів, і, що він знає, не варто було спочатку кидати в нього каміння. Каже, час, то думав про це, коли інші хлопці кидали каміння в нього самого. Що ж, сказав Варт, я радий, що все закінчилося якнайкраще. Як ви гадаєте, я можу піти провідати їх? Заради всього святого, не роби нічого, що могло б розлютити твою няню, вигукнув Мерлін, тривожно озираючись навколо. Ця стара жінка влупила мене мітлою, коли я приходив до тебе вранці і розбила мені окуляри. Може, почекаєш до завтра?» Наступного дня ваті псар були найщирішими друзями. Спільний досвід того, як їх закидало камінням натовп, а потім ледь не з'їли людожери, став для них зв'язком і темою для спогадів на все життя, поки вони вечорами лежали серед собак. А до ранку вони обоє повідривали носи, які так люб'язно дав їм Мерлін. Вони пояснили, що вже звикли бути безносими, та й взагалі їм більше до вподоби жити собак. Амі. Розділ тринадцятий літо нарешті скінчилося, і ніхто вже не міг заперечувати, що осінь остаточно вступила у свої права. То була та доволі сумна пора року, коли вперше за багато місяців на старе-старе сонце все ще в котить у безхмарному небі. Проте вже не гріє, а поморозь, тумани й вітри починають ворушити своїми кволими членами вранці та ввечері. Разом із бабиним літом, поки зимова снага нагадує про себе в холодних трупах, забитих хоробрим літом. Листя все ще трималося на деревах і залишалося зеленим а лето була свинцева зелень старого листя, що багато побачила від часів веселої розцвіченості й щастя весни, яка, здавалося, що й не була тут і, як усе щасливе, так швидко минула. Вівчарські ярмарки вже відбулися. Сливи пообсипалися з дерев під час перших сильних вітрів, і де не де у чарівному, за надторано ослаблому сонячному світлі, гілка бука добралася жовтизною. Перший мав померти швидко й милосердно, другий, можливо, запекла, триматиметься за промерзле дерево І шипітиме своїми паперовими скелетами крізь усі східні вітризими, аж поки знову не прийде весна. Рука малого вже не боліла. Проте йому не дозволяли займатися військовими вправами під наглядом збройності по обіді, аби не зашкодити їй, поки вона остаточно не зрослася. Замість цього він ходив гуляти, спостерігав за грайливою родиною з п'яти підсоколиків, які вигукували «кі-кі-кі-кі-кі» і мали от відлетіти, вони вже запізнювалися та збирав величезну гусінічних метеликів, яка вже пройшла всі стадії розвитку і тепер неповоротно шукала зручне місце, щоб перетворитися на лялечку. Його найкращою знахідкою була чередюймова, подібна до обивки зі сливи та абриуса гусінь червиці пахучої, яка цілком охоче зарилася вшов в шовковій тенетавкоробці з пухкою землею, що стояла біля його ліжка. Їй знадобилося три роки, щоб досягти нинішнього розміру, і вона пролежить прихованою ще рік. Перш ніж великий сіро-бурий метелик виповз із із. старого панцирай закачає кровожилки своїх крил, що розправляються. Під час однієї з таких прогулянок Мерліну піймав самця вужа. Вони зустрілися випадково, віч на віч, коли кожен з протилежних боків огинав кут великої грядки обсіяної кропиви. І чарівник накинувся на плазу нараніше, ніж той устиг двічі тріпнути своїм чорним язиком. Він тримав його, а той викручувався шипівісильний хнувацетиленом, поки малий із жахом його роздивлявся. «Не бійся його», – сказав Мерлін. «Це всього лише шматочок оливкової блискавки з вохристою літерою», Позаду блискучої чорної голови. Він не може тебе вжалити і не вкусить. Він ніколи нікому не заподіяв зла, він вміє лише тікати й смердіти. Дивись, промовив він і почав гладити його від голови донизу. Дотик, якого бідне створіння намагалося уникнути, але згодом змигрилося у гусвини в пинних зусиллях, вислизнутий утекти геть. «Усі їх убивають», – обурено сказав Мерлін. Якийсь дурень колись божився, мовляв, гадюку можна впізнати за літерою на голові, що означає «віпер гадюка». Тобі знадобилося п'ять хвилин, щоб узагалі знайти ту мітку на голові справжньої гадюки, але цих беззахисних красенів з їхнім яскраво-жовтим, облямованим чорним «В» забивають до смерті через це. Напотримай його! Малий обережно взяв змія в руки, пильнуючи, щоб тримати його подалі від клоаки, звідки йшов білий запах. Він думав, що змії слизькі, як і небезпечні, але цей не був таким. Він був з ухим на мотузка і мав, як і мотузка, приємно надок текстуру завдяки лусці. Кожна унція в ньому була м'язами, кожна пластина на череві міцною рухомою лапою. Раніше він тримав жаб, і ті товсті філософські бородавчасті істоти були трохи гми через свою пухку плоть. Ця ж істота, навпаки, була сухою, делікатно шорсткою і сповненою плинної сили. Вона була тієї ж температури, що й земля, на якій вона грілася. «Ти якось просив перетворити тебе на змію», – сказав Мерлін. «Ти все, що цього хочеш?» «Так, будь ласка, це не надто розкішне життя». Не думаю, що з тобою станеться щось дуже захопливе. Оцей хлопець, напевно, їсть лише раз на тиждень або раз на два тижні, а решту часу марить. Утім, якщо я перетворю тебе на нього, ти міг би змусити його заговорити. Більшого не чекай. Я б усе одно хотів спробувати. Ну що ж, це буде відпочинком після полювання на антропофагів. Мерлін відпустив вужа, який миттєво шугнув у кропиву. Потім він перекинувся кількома словами грецькою з невидимим джентльменом на ім'я Ескулап і повернувся до малого. Він сказав, «Я залишуся тут на годину чи дві, і, можливо, присяду під тим деревом і подрімаю. А тоді я хочу, щоб ти вийшов до мене, коли я тебе покличу. До побачення». Малий хотів і до побачення, але виявив, що онімів. Він швидко глянув на свої руки, але їх не було. Ескулап прийняв його так лагідно, що він і не помітив, як опинився на землі. «Повзи вже», – сказав Мерлін. «Іди, шукай його в кропиві. Дехто каже, що змії глухі, а інші, що вони самі себе оглушують, аби не піддатися чарам музики. Про розсудливу гадюку, наприклад, багато вчених людей кажуть, ніби вона прикладає одне вухо до землі, а кінчик хвоста встромляє в інше, щоб не чути вашої музики». Малий виявив, що насправді змії не були глухими. У нього принаймні було вухо, яке відчувало глибокі гуркітливі звуки, подібні до шумів, які він знав хлопчиком. Наприклад, якщо хтось стукає по борту або або якщо труби починають клекотіти, коли ваші вуха під водою, ви чуєте звуки, що відрізняються від тих, які чути у звичайному стані. Але ви б швидко звикли до цих звуків і пов'язали б гуркіті бурчання з водопровідними трубами, якби довго тримали голову під водою. Власне, хоча в либі іншій вид шуму, ви все одно чули б ті самі труби, які люди чують на поверхні. Тож, малий чув, що говорив Мерлін, хоча це звучало дуже тонко і високо, і тому сподівався, що зможе поговорити зі змієм. Він вистромив язика, використовуючи його як свого роду. Щуп! Накшталт довгої палиці, якою дослідник промацує болото попереду і ковзнуву кропиву на пошуки свого супутника. Інший змій лежав плазом у стані великого збудження, йому вдалося забитися в саме коріння грубраве серед кропиви, бо між зеленою травою та справжнім болотом завжди є ні порожні прошарок. Верхній зелений шар тримається на стовпах вибіленого коріння, і саме в цій таємній камері розміром у гектар що вкриває кожне трав'яне поле, з підлогою з мулу та дахом із зелені, бідний змішук, а в схованки. Він бідкався сам до себе дуже солодким, холодним, простим голосом і вигукував «Огоре-горе!». Важко пояснити, як розмовляють змії, окрім що такого порівняння. Усі знають, що існують світлові промені, інфрачервоні, ультрафіолетові таті, що за ними, які бачать, наприклад, мурахи людині. Так само існують звукові хвилі, вищі запис кажана, на який Моцарт колись чув виконані Лукреції Аджугарії у цисі 770 році, і нижчі за далекий грім, який фаза ничують чи може бачить спалах раніше за людину. Саме в таких глибих малиних тонах і спілкувався змій. «Хто ти?» – запитав змій тремтячи, коли малий вповзу таємну камеру поруч із ним. Ти бачив людину, це був Ace Sapiens, здається, я ледь втік. Він був у такому сум'яті, що не дочекався відповіді на своє запитання, а збуджено продовжив. О, яка огидна істота! Ти помітив, як від неї тхнула? Що ж я тепер нескоро знову висунуся, це я тобі кажу. Подивися, в яку халепу я потрапив. Це був Ace Sapiens Barbatus, наскільки я міг бачити. Вони тут досить поширені. Послухай моєї поради і полежте ходень два. Я лише визирнув намить з думкою впіймати жабу чи дві земівлею, а він накинувся на мене, наче жак. Не думаю, що я коли-небудь у житті був так наляканий. Як гадаєш, чи не краще було б лягти в сплячку негайно? «Я б не хвилювався», – сказав малий. «Саме ця людина любить змій, я це випадково знаю. Щоб їсти?» – заікнувся змій. «Ні-ні, він з ними дружить і тримає деяких як домашніх улюбленців». Ми тобто він, я хотів сказати, витрачає більшість годин ботаніки на пошуки жаб шбівгати. Дивно, як мало стає жаб, варто лише почати їх шукати одні ропухи. А змії, звісно, ропух не їдять. Я колись їв ропуху, сказав інший, починаючи заспокоюватися. Вона була маленька, знаєш, але не дуже смачна. І все ж навряд чи я хотів би бути улюбленцем тієї істоти, скільки б жаб вона наловила. Ти випадково не знаєш її статі. Це був самець, сказав малий. Ейч сапієнс барбатусем, повторив Змій, почуваючись у більшій безпеці тепер, коли класифікував об'єкт. А як твоє ім'я, дитино? Малий не знав, що відповісти, тому просто сказав правду. Якесь дивне ім'я, сумнівно промовив Змій. А твоє яке? запитав малий. Тинатрикс, чи теж щось означає. Ну, не то мі. Досить холодно відказав Змій, якщо ти це мав на увазі. У моїй родині це завжди тропідот. Вибач. Якщо дозволиш мені сказати, зауважив змій, мені здається, що твоєю освітою нехтували. По-перше, у тебе мати, яка кличе тебе малим, так, ніби ти один із тих вульгарних пуфон їдає. А по-друге, ти не можеш відрізнити тенатрикс, коли бачиш його. У тебе ще ніколи не було матер. І власне не було. О мені прикро, вигукнув змій. Сподіваюся, я не образив твоїх почуттів. «Ти хочеш сказати, що ніхто не вчив тебе легенд, Марені, всього такого?» «Ніхто!» «Бідний ти, тритоне, що ж ти тоді робиш, коли зимуєш?» «І не мариш?» «Ні», – сказав Малий. «Здається, ні, не надто». З'ясувалося, що Натрікс був істотою ніжною та чуйною, бо він випустив маленьку прозору сльозу, крізніс і обурено вигукнув. «Яка ганьба!» Тільки уявіть, бідний маленький плазун заповзає у самотню нору на всі ці місяці без матері, яку міг би згадати і без жодного марення, щоб склало йому компанію. Гадаю, тебе навіть історії не вчили. Я знаю дещо з історії, сумнівно мовив Малий. Про Олександра Македонського і все таке. Якесь низькопробне сучасне сміття без сумніву, сказав змій. «Як ти взагалі переживаєш зиму, я не знаю. Хіба тобі ніхто не розповідав про Атлантосаурос і Маніс та Цератрос, «Здається, ні. Ну я навіть не знаю, що й сказати. А ти не міг би сам розповісти мені про них?» «Це справді було б наймилосердніше, відповів ЗМІ. І присягаюся з Кулапом, я це зроблю, навіть якщо забере в мене цілий вечір». Та я навряд чи зміг би спати всю зиму, Думаючи про те, як ти тремтиш у тій норі, Не маючи про що роздумувати. Це було б дуже люб'язно з твого боку. І я це зроблю, — промовив лагідний плазун. Я навчу тебе тому, що всі змії прокручують У своїх маленьких повільних зимових мізках, Коли на дворі сиплеться сніг, Та й влітку теж, коли дрімають біля теплих каменів. Ти вволі вістоючи легенди, «Думаю, історію», – сказав малий. «Історія» – прошепотів змій, затягуючи очі плівкою, бо не міг їх заплющити. «Історія», – м'яко повторив він. «Ех!» – цікаво, – мовив змій за хвилину. Потім він тихо зітхнув і облишив цю думку. «Ти мусиш забути про нас, розсіяно», – сказав він. «У мені, чи в тобі немає історії?» «Ми індивіди занадто дрібні, аби наше велике море переймалося нами». Ось чому я не маю особливого імені, а лише Тенатрикс, як і всі мої предки до мене. У Тенатрикс є трішки історії, а в мені – ні. Він замовк збитий з Пантелику власними почуттями, а потім знову почав своїм повільним голосом. Є одна річ, яку ми всі змій пам'ятаємо дитино. За винятком двох народів ми найстаріші у світі. Подивися на того смішного H. Sapiens Barbus, який щойно так мене налякав. Коли він народився... Десять чи двадцять тисяч років тому. Хіба ж щось десятки двадцятки? Земля охолола, море вкрили. Це було сто мільйонів років тому, коли життя прийшло у Велике море, і риби розплодилися в ньому. Вони були найдавнішим народом риби, їхні діти виповзли з нього і стали на лісистих берегах, і це були амфібії, як насха ще й друзі третони. Третім народом, що пішов від них, були рептилії, до яких належимо і ми. Подумай про ті старі лики світу, якими Натрикс рухався в мулі і про мільйони років. Та птахи, яких ти бачиш щодня, наші нащадки, ми їхні батьки, проте продовжуємо, можете поряд із ними. Ти хочеш сказати, що коли ти народився, не було ні птахів, ні людей? Ні птахів, ні людей… Ні б ні північних оленів, ні слонів, ні будь-яких подібних тварин. Тільки амфібії, рептилії, риби та мезозойський світ. Це і історія, задумливо додав змій. Може, хтось із тих сапіенс барбатус М подумає про це наступного разу, коли вбиватиме Тенатрік за те, що він нібито гадюка. Є щось дивне у волі моря. Вона нерозривно пов'язана з історією мого роду. Ти коли-небудь чув історію про Sapiens Armatus Gorgius Sanctus? Здається ні, сказав малий. Колись дуже давно, коли навіть Titanatrix був молодим і повним надій, існували дві родини під назвами Atlantosaurus і Manistaceratosaurus nasicornis. Atlantosaurus був 115 фив завдовжки. Він не мав багато розуму, хоча я колись чув, ніби у нього було щось на кшталт додаткового мозку на іншому кінці тіла, щоб доглядати за хвостом, і він жив тим, що об'їдав дерева. Він був боязким, жуйним і нешкідливим за винятком деревних жаб, яких він випадково пережовував серед гілок. Він жив дуже довго і весь, а здумав. Тож, хоч і думав він не надто добре, до кінця життя він зазвичай встигав передумати чимало. Наскільки я пам'ятаю, він вирішив проблему того, як бути гігантом і не зламатися під вагою власного 20-футового зросту, зробивши свої кістки порожніми всередині. Птахи теж так роблять, знаєш, з інших причин. Утім, можливо, я плутаю його з іншим динозавром на Насікорніс був зовсім маленьким, лише 17 футів завдовжки. Але він мав зуби великі, розчавлювальні розривні зуби, які так погано пасували один до одного, що він завжди стрибав зі своєю смертоносною пащею, напіввідкритою у гримасі жаху. Він стрибав як кенгуру, смертоносний кенгуру, і зазвичай стрибав на бідного Атлантосаурусі Манісу. На носі він мав ріг, як у носорога, який міг пропороти отвіру тому великому неповороткому старому тілі, а його зуби, що клацали, могли заглиблюватися в яку стеглий фрукт і виривати її шматками завдяки роботі мускулистої шиї. Що ще страшніше, він полював з граями. Серетосаурус на Сікорніс воював з Атлантосаурус і Маніс у тій дивній війні, яку... Воліє дух вод війні конкуренції та еволюції, що змушує дерева на амазонці битися вгору за сонце, і в ході якої заради дару життя моїх кузенів змирилися з пожертвою кінцівок – зубів тазору. Цератозавр був лютим і агресивним, атлантозавр – боязким і старим. Їхня битва тривала стільки ж століть, скільки знадобиться еш-сепіенс, щоб знищити самого себе. Наприкінці того часу тріумфував той, хто захищався. Лютий кенгуру сіяв смертю сюди, винищував своїх супротивників і харчувався їхніми тушами, але туші не можуть продовжувати свій рід, і зрештою кенгуру з'їли саму ту плоть, якою жили. Надто невблаганний для духа вод, надто кровожерливий для ієрархії прогресивних жертв, останній церато завроблукав густолистими джунглями у марних пошуках їжі, яка могла б наситити його зажарливі щелепи. Потім по заснув зі своїми батьками. Остання атланто висунула свою сорока-футову шию з джунглів, де ховалася і оглянула виснажений труп свого зголоднілого переслідувача. Вона зберегла життя, як це робить розсудливий припутень, спеціалізуючись на втечі. Вона навчилася тікати, ховатися, завмирати, контролювати свій запах, переховуватися у водах. Завдяки смиренню вона пережила свого ворога, який убив її власного чоловіка, і тепер вона несла в собі його дітей, останніх із переможного роду. Вони мали народитися за кілька років. Тим часом прийшов Едж Сапіенс. Він також потерпав віджаху перед кенгуру. Щоб захистити себе від його розбою, він розвинув підклас під нас Sapiens armatus, клас, що був прихований у металевій лусці мавсписа, за допомогою якого захищався від динозаврів. Цей підклас удосконалив орден під назвою Гейс sapiens armatus Georgius Санктус, який був достатньо неуважним, щоб класифікувати всіх динозаврів разом як своїх ворогів. Атланто Завриха висунула шию з тріумфом, подумала про своїх ненароджених дітей. Вона ніколи нікого не вбила у своєму житті, і вони, майбутнє, мали продовжити вегетаріанський рід. Вона почула брязкіт сапіенс Арматус Джорджу Санктус і повернула свою гарну рептилячу голову до нього у лагідній цікавості. «Продовжуй», – сказав Малий. Він її вбив, звісно, раптово коротко закінчив змій, відвертаючи голову. Вона була б лазуном мого роду. Мені шкода, мовив Малий. Я не знаю, що сказати. Немає нічого люблий, сказав терплячий змій. Що ти міг би сказати? Можливо, мені краще розповісти тобі легенду чи марення, щоб змінити тему. Малий відповів, я не хочу її слухати, якщо вона сумна. Немає нічого сумного, мокрім історії. Усе це лише над чим то роздумувати, поки дзимуєш. Роздумувати – це добре? Ну, це вбиває час. Навіть Ош Сапіенс є музеї, знаєш, і якщо на те пішло, він поклав кредяні кістки, Атланту, забрав багато з них разом із луською Джорджію Санктус. Якби ти знав якусь досить веселу легенду, – сказав Малий, – гадаю, я міг би її вислухати. Безглузди йти тритоне, – ніжно промовив Тенатрикс. Бо тритон, схоже, було одним із його улюблених слів». Мабуть, мені доведеться розповісти тобі легенду про моїх небезпечних кузенів, через яких я страждаю. Вона весела, ну, вона просто триває до самого кінця, знаєш, а потім зупиняється, як і всі легенди. Розповідай, мовив малий. Ця легенда, почав змій своїм наспівним голосом після підготовчого кашлю, походить із бірми місця, прояки ти, ймовірно, ніколи не чув. Колись давно у світі був лише один отруйний змій, і це був Пітон. Як ти знаєш, він більше не отруйний, і історія про те, як він втратив свою отруту, досить цікава. У ті часи він був абсолютно білим. Йому довелося познайомитися з дружиною однієї людини, яку звали Тітка Ю, і з часом вони закохалися одне в одного. Тітка й пішла вивіка і стала жити з Пітоном, якого звали Перетикулатус. Вона була в певному сенсі старомодною особою, з тих, що полюбляють вишивати кімнатні капці для вікаріїв серед людей і невдовзе, і вона заходилася ткати надзвичайно гарну щільну шкіру для свого пітона. То була вишукана річ із чорними ромбами та жовтими крапками, а подекуди через рівні проміжки йшли кубики та хрестики кольору бурштину, які люди використовують у килимарстві або вишиванні зразків. Переті був задоволений не і носить її завжди, тож тепер він уже не білий. У той час пітон цікавився експериментами зі своєю унікальною отрутою. Оскільки він був єдиним отруйним змієм, він природно містив у собі всю ту отруту, яка нині розподілена між усіма зміями. Ця жахлива отрута була настільки концентрованою, що він міг убити людину, хоч би як далеко вона була, просто вкусивши будь-який слід, який людина випадково залишила на землі. Перетикулатус, звісно, пишався цим досягненням, але ніколи не міг отримати візуального доказу. Він не міг бути присутнім і бачити, як люд. І не помирає, і водночас за 3-4 милі звідти кусати її слід. Проте йому дуже хотілося встановити істину експерименту. Одного разу він вирішив, що мусить покластися на свідчення. Він переконав свого друга ворона полетіти до села Каренів, так називали людей у тій місцевості, і подивитися, чи помре людина, поки він кусатиме слід. А карини мали дивну звичку відзначати смерть похорони сльозами й плачем, а сміхом співами, танцями, стрибками та биттям у барабани. Коли ворон прибув, щоб спостерігати за подіями з дерева, і після того, як чоловік помер, карени почали здійснювати свої звичні обряди перед хатиною, де він лежав побитий смертю. Тож ворон, поспостерігавши деякий час, повернувся до пітона і доповів, що отрутає укусу некід не вбиває, а навпаки викликає у людей надзвичайну радість і переносить їх на сьоме небо. Пітон так розлютився, що заліз на саму верхівку дерева і виблював кожну унцію своєї марної отрути. Звісно, отрута мала на щось упасти. Хоча Пітоні втратив здатність жалити, саме дерево стало отруйним, і його сік донині використовується антропофагами для отруєння стріл, тоді як кілька істот – шещ. О, випадково опинилися під ним, отримали свою частку. Серед них були кобра, водяний – вужі жаба. Тітка, звісно, мала слабкість до своїх побратимів смертних, і коли з'ясувалося, що отрута все-таки смертельна, вона дорікнула Перетікулатус за те, що він поширив силу вбивства серед стількох істот. Перетікулатус, вдячний за свідканий каптан, відчув каяття заскоєне і поспішив подивитися, як він може все виправити. Він пояснив природу, отрутив всім істотам, які її отримали, і попросив їх пообіцяти, що їхнє використання цієї сили не буде тиранічним. Кобра погодилася з доводами Пітона і сказала, «Якщо трапиться таке зухвальство, що засліпить мені очі і змусить мої сльози впасти сім разів за один день, я вкушу, але тільки тоді». Так само сказали і більшість добріших істот. Але водяни вже дурна жаба заявили, що не розуміють, яке відношення все це має до Пітона, і що вони зі свого боку збираються. Кусати щоразу, коли їм заманеться. Пітон негайно накинувся на них, загнав у воду, і там, звісно, отрута розчинилася і була змита геть. Малий чекав, чи буде продовження цієї історії, але його не було. Голос цинатрікс під кінець ставав усе повільнішим і соннішим бо вечір наближався, і вітер почав На спів, здавалося, дедалі більше поринав у свій предмет, якшно кисловитися, аж поки не здалося, що історія розповідає себе сама, поки змій лише дрімає, хоча неможливо було сказати, чи він спік. Равді спить, бо змій не мають повік, щоб їх заплющити. «Дякую», – сказав малий, – «гадаю, це була гарна історія. Мари про неї сонно прошепотів натрікс поки зимуватимеш». «Буду». «На добраніч», — сказав змій. «На добраніч» — дивно було те, що малий справді відчув сонливість, чи то від голосу змія, чи від холоду, чи під пливом історії, але за дві хвилини він уже самарив у рептилячій драмі. Він був старим, старим, як жили землі, що були зміями, як і він, а ескулап з бородою, білою, як льодовики, заколисував його до сну». Він навчав його мудрості, стародавньої мудрості, завдяки які старі змії можуть ходити на трьох сотнях одночасно тим самим світом, у якому їхні онуки птахи навчилися літати. Він співав йому пісню. І всіх вод в безкраїм морізорі пливуть, вічний вир не спиняє ходу. Спочинь голівонька в лині старім, де не знають ні болю, ні зроду. Вона лише колише нас в небесах, троянду й змію негоду. Прийме нас вода, що життя дала на добраніч, солодкого спокою. Зрештою, Мерліну довелося прокричати разів двадцять своїм високим людським голосом, щоб розбудити сплячого змія якраз вчасно до чаю. Розділ чотирнадцятий. Восени всі готувалися до зими. Ночами люди здебільшого тільки те й робили, що рятували комарів, довгоніжок від вогню своїх свічок та каганців. У день корів виганяли на високу стерню й бур'яни, залишені жниварськими серпами, а свиней гнали на околиці лісу, де хлопчаки об дерева, аби забезпечити їх жолудями. Кожен мав свою справу. З комори долина в незмінний гуркіт ціпів, на вузьких смугах полів важкі повільні дерев'яні плуги цілий день борознили землю під житою пшеницю. Поки сівачі ритмічно крокували впереді з кошиками наш ях, розмахуючи правою рукою під ліву ногу і навпаки. Заготівельні загони важко поверталися з возами на пованих колесах, вщерть набитими папоротю, мудро зауважуючи, що вони мусять. Вези додому папороть, поки літо не згасло, щоб худобі на прив'язі стелити було рясно. Інші штягли дрова для замкових камінів. У різкому повітрілі свідлунював стукотом довніта клина. Усі були щасливі. Можна було назвати віланів рабами, якби вам так заманулося. Але з іншого боку, вони були такими ж сільськими робітниками, які ті, що нині не діють за 30 шилінгів на тиждень. Тільки ні вілани – ні нинішні наймити не голодували. Для власника худоби ніколи не було вигідною справою морити корів голодом, тож навіщо власнику рабів морити їх? Правда полягає в тому, що сьогодні сільський робітник згоден на такі малі гроші, бо йому не доводиться віддавати душу разом із цією годою, як довелося бумісті. І та сама свобода духопонувала в селі ще з часів сера Ектора. Віла. Не були робітниками. Вони жили в одній кімнаті зі своїми сім'ями, кількома курми, приплодом свиней, або, можливо, коровою на прізвисько Крамбок. Жахливо і антисанітарно. Але їм це подобалося. Вони були здоровими, дихали повітрям, неотруєним заводським димом, і, що найважливіше, їхні сердечні інтереси були нерозривно пов'язані з їхньою працею. Вони знали, що все ректор любить їх і пишається ними. Вони були для нього ціннішими навіть за худобу, а оскільки він цінував свою худобу понад усе на світі – окер Ім дітей. Це багато про що свідчило. Він ходив і працював середних, дбав про їхній добробут і міг відрізнити хорошого майстра від нездари. Власне, він був вічним фермером. Одним із тих людей, які, здається, наймають робітників за 30 шилінгів на тиждень – але насправді платять ще наполовину більше за добровільні понаднормові години, надають житло безкоштовно або за символічну плату і, можливо, додатково обдаровують своїм молоком, яйцями та домашнім пивом. Тепер же серектор походжав з сереції, її метушні з похмурим, наче грозова хмара обличчям, коли старала ді, що сиділа під живоплотом на одній із пшеничних смуг, аби відганяти граків та голубів. Раптом підхопилася по ручі з ним із неземним вереском. Він підскочив на фотоповітря. Він був у вкрай збудженому стані. «Хай йому грець!» – сказав серектор. Потім, обдумавши справу уважніше, додав гучним обуреним голосом. «Пекельні дзвониться Бракрові». Він витягнув із кишені листа і знову перечитав його. Володар замку в дикому лісі був не лише фермером. Він, звісно, був військовим капітаном. Готовим організувати і очолити оборону своїх володінь і спортсменом, який рідка міг присвятити День лицарському турніру, якщо випадав час. Але він був чимось більшим. Серектор був господарем полювання, а точніше господарем зграї, оленячих та інших хортів, і сам керував своїми псами. Незграба, Трунір, Феба, Коль, Герланд, Тал. Бот, Луат, Луфра, Аполлон... Ортрос, Бран, Гелерт, Паунц, Бой, Лайон, Тобі, Даймонд і Кавал не були кімнатними собачками, то були хорти Дикого лісу, без внесків два дні на тиждень мисливець сам господар. Ось що говорилося в листі, якщо перекласти його з латини, король до Сера Ектора і Тід. Ми посилаємо до вас вілля Матвайті, нашого мисливця, та його помічників, аби вони полювали в дикому лісі з нашими кабанячими гончаками, карми і вполювали двох або трьох вепрів. З добутини ми м'ясо ви маєте наказати засолити і тримати в належному стані, а шкури, які вони вам передадуть, вибілити, як скаже вам згаданий віллям. І наказуємо вам забезпечувати їх усім необхідним, поки вони перебуватимуть у вас за нашим наказом, а витрати ІТ-ІДАЇ і будуть враховані і де Свідчено в Тауері, Лондон, 20 листопада, у 12 рік нашого правління. У Терпендрагон Дватерліс належав королю, і він повне право посилати схати своїх гончаків полювати там. Крім того, він утримував величезну кі. Лькість ротів, як у дворі, так і в армії, тож було цілком природно, що йому хотілося мати якомога більше заселених кабанів, оленів, сарн тощо. Він був цілковито правий. Однак усе це не скасувало того факту, що серектор вважав ліс своїм лісом, обурювався вторгненню королівських гончаків. Наче його власні пси не впоралися б «Так само добре». Королю варто було ло, лише на лолишинати запит на пару вепрів, і він був би радий надати їх сам. Він боявся, що його угіддя розбурхає натовп диких королівських посіпак. Ніколи не знає, що ці міські штукарі втнуть наступної миті. І що королівський мисливець, цей тип твайті, висміюватиме його скромне мисливське господарство, сіятиме неспокій серед прислуги, можливо, навіть спробує втрутитися в управління псарнею. Власне, серектор був сором'язливим. Була інша проблема. Де біса тримати королівських гончаків? Невже він, серектор, має виставити власних псів на вулицю, щоб розмістити королівських у своїх вольєрах? Пекельні дзвониться крові. Повторив нещасний господар. Це було гірше, ніж платити церковну десятину. Серектор сховав клятого листа в кишеню і почимчикував по ріллі. Вілани, бачачи, як він йде, весело зауважували. Наш старий хазяїн, схоже, знову не в гуморі. Це було справжнє сіньке тиранство, от що це було. Так траплялося щороку, але від того легше не ставало. Він завжди вирішував проблему з псарнею однаково, але це все одно його гризло. Доведеться спеціально запросити сусідів на збір, щоб виглядати якомога солідніше в очах королівського мисливця, а це означало розсилку гінців через ліс до сера, грумора та інших. Потім треба буде показати класу полювання. Король написав заздалегідь, тож він, вочевидь, мав намір прислати цього типа на самому початку сезону. Сезон починався раніше 25 грудня. Напевно, цей хлопець наполягатиме на одному з тих клятих зборів у день подарунків. Суцільне хизування й ніякого діла. Сотні піших людей, які горлають, збивають кабана з курсу, топчуть посіви загалом, псують усе полювання. Як у біса можна знати в листопаді, де будуть найкращі випри на різдво? Поки розберешся з усіма цими стадами, підсвинками та сікачами, о всім заплутаєшся. І ще одне. Хорта, якого наступного літа збиралися використовувати для правильного полювання на оленя, на різдво завжди вперше випускали на кабана. Це був самий початок його освіти, що вела через зайців та іншу дичину до справжнього видобутку. А це означало, що й Твайті притягне із собою купу необстріляних цуценят, які стануть лише карою для всіх. «Хай йому грець!» – сказав серектор тупнув по грудці багна. Він постояв хвилину в задумі, спостерігаючи, як двоє його хлопців намагаються впіймати останні листки на пустищі. Вони не виходили з таким наміром і насправді навіть у ті далекі дні не вірили, що кожен спійманий листок козначатиме щасливий місяць наступного року. Просто коли західний вітер зривав золоті клапті, вони виглядали надзвичайно привабливо і їх було важко впіймати». Заради самого спортивного інтересу, аби впіймати їх, кричати, сміятися і відчув. А ти за поморочення, дивлячись угору, кидатися в бік, щоб заманити в пастку цих істот, які здавалися живими через свою хитрість, з якою вони вислизали. Обоє хлопців вистрибували, наче молоді фавни серед руїн року. Єдиний хлопець міркував сер Ектор – який міг би бути по-справжньому корисним тому, щоб показати королівському мисливцю справжнє полювання. Це той тип Робін-Гуд. Робін-Вуд, як його тепер почали називати, якась новомодна вигадка, без сумніву. Але Вуд він чи хто знав, де знайте гарне ікло. Він не здивувався б, якби той Бенкетував цими тваринами місяцями, навіть якщо на них не сезон. Але ж не можна просто попросити чоловіка вистежити для бекілька звірів, а потім не запросити його на збір. А якщо запросити то, що скажуть королівські мисливці сусіди маючи розбійника за гостя? Не те, щоб цей Робін був поганим хлопцем. Він був ісовим молодцем і хорошим сусідом. Він часто підморгував серу Ектору. Коли загін нападників рухався з прикордоння і ніколи не чіпав ні його самого, ні його ферму. Яке значення мало те, що він час від часу вполює собі трішки дичини? Казали, що в цьому лісі сорок квадратних миль вистачить на всіх. Не займайлихо, доки тихе, таким був девіз сера Ектора. Але це не міняло справи з сусідами. Ще одна проблема – це безлад. Одне діло – ті славетні полювання у практично штучних лісах на кшталт Вінзорського, де полював король, але зовсім інша річ у дикому лісі. А що як знамениті пси його величності кинуться навперейми Єдинорогові чище комусь? Усі знали, що Єдинорога не впіймати без молодої цнотливої дівчини як приманки. У цьому разі Єдиноріг лагідно кладе свою білоголову та перламутровий рігій Накк, Тож цуценята носитимуться лісом лігіліги, Ніколи його не наздоженуть, загубляться. І що тоді сер Ектор скаже своєму суверену? І не в ідинорогах справа. Був ще цей звір гарчащий, про якого всі стільки чули. Якщо у вас голова змії, то луб леопарда, стигналева і ноги оленя, а особливо якщо ви створюєте шум, наче тридцять паргончиків нагоні. То цілком логічно, що ви переб'єте чимало королівських ценят, перш ніж вони вас завалять. І поделом їм. А що скаже король Пеллінор, якщо майстру Вільяму твайті такив, дасться вбити його звіра? Ще були маленькі дракони, що жили під камінням і шепіли, як чайники, вельми небезпечні тварюки, або що як вони натраплять на одного зі справді великих драконів? Хлопець малий місяцями не затикався ні про що інше, крім якогось дракона на ім'я Атлантичний, Щось там, як бив тип на ім'я з Георгіус, що як вони наскочать на одного з таких. Хлопець казав, що той був сто п'ятнадцять футів завдовжки. Серектор деякий час похмуро обмірковував цю перспективу, а потім йому полегшало. Це була б до гарна штука, вирішив він, якби майстер Твайті та його паскудні собаки таки зустріли Атлантичного, як його там, і були б ним з'їдені до останнього. Підбадьорений цим видінням, він розвернувся на краю ріллі, і чим дому. Біля живоплоту, де старали дічі чекала, аби лякати граків, йому пощастило помітити голубів, що наближалися раніше за неї, і він видав такий вереск, що відчув себе цілком винагородженим за власний переляк, побачивши її стрибок. Зрештою вечір обіцяв бути не пор «Ганим на добраніч вам!» Люб'язно сказав сер-ректор, коли старала діого вталася достатньо, щоб зробити йому реверанс. Відчувши прилив сил, він зазирнув. вдовікарія посеред сільської вулиці запросив його на обіду залу. Потім він піднявся до солярії своєї особистої кімнати і важковсівся писати покір відповідь королю Утеру за ті дві чи три години, що залишалися до трапези. Саме цим, стільки часу йому знадобиться, враховуючи заточування перзамисливським ножем, використання занадто великої кількості піску для промокання, походи до сходів, аби спитати у Дворецького, як пишуться певні слова, і починання заново, якщо вийде пляма. Серектор ректор сидів у СО. Лярії, поки зимове сонячне світло кидало широкі помаранчеві промені на його лису голову. Він дряпав і б старанно гриз його кінчик, а величезна замкова кімната навколо нього поступово занурювалася в сутінки. То була кім та завбільшки з головну залу, надякою вона розташовувалася і вона могла дозволити собі великі південні вікна, побула на другому поверсі. Там було два каміни, у яких попелясті колоди перетворювалися з сірих на червоні, поки сонячне світло відступало. Навколо них леж, але кілька улюблених хортів, посопуючи у вісні, чухаючись від бліх або гризучі баранячі кістки, виманені на кухні. Сапсан стояв у каптурі в Кутку, нерухомий ідол, що марив іншими небесами. Якби ви сьогодні завітали подивитися на солярій замкуткого лісу, то знайшли б його порожнім, без меблів. Проте сонце все так само лилося з ті кам'яні в ікна завдавтовшки два фути і, спираючись на рами, вбирало б у себе теплопісковику – янтарне світло світлодавнини. Якби ви зайшли до найближчої антикварної кра, в Ниці, то могли б знайти вправні копії меблів, які там мали б стояти. Це були б дубові скрині та шафи з готичним різьбленням і дивними обличчями людей, янголів чи дияволів, похмуро вирізьбленими на них. Чорні, натерті воском поїдені шалемі блискучі, похмурі свідчення минулого життя у своїй схожій натруни масивності. Але меблі в солярії не були такими. Диявольські голови вже були там, які складчасті панелі, але дерево було на шість століть молодшим. Тож у теплому світлі Заходу не лише мільйони порошинок мали янтарне сяйво. Усі міцні грубі скрині в кімнаті, пристосовані для сидіння за допомогою яскравих килимів, були з молодого золотавого дуба, а щоки дяволів в тахеровому них виблискували так, наче їх щойно добре намалили. Розділ 15-тий то був різдвяна ніч на переддню збору на полювання в день подарунків. Слід пам'ятати, що відбувалося в старій добрій Англії, коли рум'яні барони липальцями, а перед ними подавали павичів з усім їхнім розкішним на хвостах, або каменячі голови із встромленими на клами. Коли не було безробіття, бо людей було занадто мало, щоб хтось залишався без діла. Коли ліси відлунювали гуркотом лицарів, що гатили один одного по шоломах а єдинороги в зимовому місячному сяйвіту. Пали своїми срібними копитами і випускали хетну-блакитну парузні з дрівом морозне повітря. Усі ці чудеса були величними і втішними, але в Старій Англії було дещо ще величніше. Погода поводилася чемно. Навесні всі дрібні квіти слухняно розпускалися на луках, роса іскрилася, а птахи співали. Влітку було чудово спекотно цілих чотири місяці. І якщо йшов дощ, якраз достатній для сільськогосподарських потреб, то це влаштовували так, щоб він падав поки виспите. В осени листя палах котіло й шелесті лоб, ід західними вітрами пом'якшуючи своє сумне прощання славою. А взимку, яка законодавчо обмежувалася двома місяцями, сніг лягав рівним шаром у фути завтовшки і ніколи не перетворювався на болото. У замку дикого лісу стояла різдвяна на ніч, і навколо замку сніг лежав саме так, як йому й належало. Він важко звисав із зубчастих мурів, наче надзвичайно товста глазур на дуже доброму торті, а в кількох зручних місцях він скромно перетворився на найпрозоріші бурульки найбільшої можливої довжини. Він ви, сів на гілках лісових дерев круглими грудками, кращими за яблуневий цвіт, і час від часу їжджав із дахів села, коли бачив нагоду впасти на якогось кумедного персонажа і принести всім задоволення. Хлопчики ліпили з нього сніжки але ніколи не клали всередину каміння, щоб не поранити один одного, а пси, коли їх виводили побігати, кусали його, качалися в ньому і виглядали здивованими в захваті, коли зникали у великих заметах. Нарові каталися на ковзанах, і він цілий день гудів від ковзання стал, і поки на березі всім без винятку подавали гарячий каштаний пряний мед. Пугачі ухали. Кухарі висипали всі крихти, які могли, для дрібних пташок. Селяни дістали свої червоні шарфи. Обличчя сера ектора сяйало ще червоніше за них. А найчервоніше вечорами сяйли вогні в камін на хатину здовж усієї головної вулиці. Поки вили вітри, а старі англійські вовки блукали навколо, належним чином пускаючи слину, аби іноді зазирали в замкові щілини своїми криваво-червоними очима то була різдвяніч, і все було зроблено як слід. Усе село прийшло на обід до зали. Були і кабаняча голова, і оленина, і свинина, і яловичина, і баранина, і каплуни. Але не було індички, оскільки цах ще не був винайдений. Був пудинг із родзинками та грав хапай дракона з блакитним полум'ям на кінчиках пальців і стільки меду, скільки кожен міг випити. За здоров'я сера Ектора пили з вигуками – наше шанування, господарів. Або зі святами, мілорди та міледі, і щоб їх було ще багато. Були ряджені, що розігрували захопливу драматичну виставу про святого Георгія, сарацина й дуже кумедного лікаря, які витворяли дивовижні речі, а також хористи, що виконували адесте фіделес та із високими чистими тенорами. Після цього ті діти, яким не стало зле після обіду, Грали в піжмурки та інші відповідні ігри, А молодики дівчата танцювали танці морі з посередині зали, Коли столи вже прибрали. Старі сиділи під стінам, І з келихами меду в руках і дякували долізати, Що для них усі ці вибрики, стрибки та гоцання вже в минулому, А діти, як їм таки стало зле, Сиділи разом із ними й невдовзі поснулись, Схившим маленькі голівки їм на плечі. За почесним столом сер ектор сидів зі своїми шляхетними гостями, що приїхали на завтрашнє полювання, усміхався кивепівбургунське Хереса хересабо Мальвазію. За якийсь час попросили тиші для сера грумора. Він підвівся і під загальні аплодисменти заспівав свою старушкільну пісню, але забув більшу її частину, тож мусив просто мугикати у вуса. Короля Пеллінора підщовхнули, щоб він устав, і він сором'язливо заспівав. О, Пеллінором я вродився у славнім Лінкольнширі. За звіром гарчащим я гнавсь, не знавши в тому міри, аж поки гру моразустрів в погожу порутих часів. Щастя лише одне, де ліжко-м'якечко мене додому спати пригорне. «Бачите?» – пояснив король Пелінор, червоніючи і сідаючи під дружній ляпаси по спині. «Старий Грумор запросив мене до себе, розумієте, після того, як ми чудово позмагалися на списах, і відтоді я покинув того паскудного звірана, призволяще га?» «Молодець!» – казали йому всі. «Живи своїм життям, поки воно є!» Покликали Вільяма Твайті, який прибув напередодні ввечері, і знаменитий мисливець підвівся з абсолютно незворушним обличчям, втупивши своє криве, оковсера ектора і заспівав, «Чи знаєте ви Вільяма Твайті в курці його зубчастій? Чи знаєте ви Вільяма Твайті, що не дасть вам упасти? Так, знаю я Вільяма Твайті, і кляп йому треба вкласти з його псами рогом досвіта». «Браво!» – вигукнувся ректор. «Чули це, га?» «Каже, кляп йому треба вкласти, дорогий мій чоловіче. Присягаюся, я думав, він почне вихвалятися. Чудові хлопці ці мисливці, га? Передайте майстру Твайті мальвазі з моїми вітаннями». Хлопці згорнулися калачком під лавами біля вогню, малий тримав кавала в обіймах. Кавалу не подобалися спека, крики та запах меду, він хоч півкить, але малий міцно тримав його, бо йому самому потрібно було когось обіймати. І кавал мусив залишатися з ним миволі, дихаючи, виваливши довгий рожев. Тепер Ральф Паселью. Вигукнувся ректор, і всі його вілани підхопили. Ральф Паселью! Старий добрий Ральф! Хто корову вбив Ральфе? Просимо тиші для майстра Паселью, який нічого не міг із собою вдіяти. При цих словах наймиліший старий підвівся в самому дальньому і скромному кінці зали, як він піднімався з усіх подібних нагод продовж останніх півстоліття. Йому було не менше вісімдесяти семи років. Він був майже сліпий, майже німий, майже глухий, але все ще здатний, охочий і щасливий проскріпити ту саму стару пісню, яку він співав навтіх. Всьому дикому лісу ще відтоді, як сера ектора вперше сповили колись ці ту гемеляними пелюшками. За почесним столом його не чули, він був надто далеко в часі, щоб його голос міг подолати відстань через усю кімнату, але всі знали, про що співає цей тріснутий старий голос, і всі це обожнювали. Ось що він співав: Коли старий король Колі йшов собі в лицею, побачив він леді у багнюці. Підняла вона спідницю, щоб перестрибнути калюжу, і він побачив її кісточку. Хіба то не диво. Він нічого не міг подіяти. Мусив дивитися. У цій пісні було близько 20 куплетів, у яких старий корольку безпорадно бачив усе більше і більше речей, яких йому бачити належало, і всі аплод, ували наприкінці кожного куплету, аж поки зрештою старого Ральфа не засипали привітаннями і вінців, тьмяно всміхаючись, до знову наповненого кухля меду. Тепер настала черга сера Ектора підбити підсумки. Він поважно в і виголосив таку промову. Друзі, орендарі та інші, не звикли я до публічних виступів. На цих словах пролунали слабкі вітальні вигуки, бо всі впізнали промову, яку серектор виголошував останні 20 років і вітали її як рідного брата. Не звикли я до публічних виступів, проте мій приємний обов'язок, я б навіть сказав – Мій вельми приємний обов'язок – привітати всіх і кожного на нашому скромному застіллі. Це був гарний рік, і, я кажу, це без остраху почути заперечення як на пасовищах, так і на ріллі. Ми всі знаємо, як Крамбок із Дикого лісу вдруге здобув першу премію на виставці, худоби в Кардойлі і ще один рік, і кубок наш навжди. Слава Дикому лісу! Сідаючи за стіл сьогодні ввечері, я помічаю обличчя, які пішли від нас і ті, що доповнили наше сімейне коло такі справи у руках всемогутнього провидіння, якому ми всі вдячні. Нас саме спочатку створили, а потім пощадили, щоб ми могли насолодитися радощами цього приємного вечора. Думаю, ми всі вдячні за благословення, що пролилися на нас. Сьогодні ми вітаємо середна знаменитого короля Пелінора, чиї труди зі звільнення нашого лісу від грізного звіра харча, що чого відомі всім нам. Боже, благослови короля Пелінора! Також сера Груммора, Груммурсума, мисливця, хоча й кажу це йому в очі, який триматиметься всідлити, доки його ціль стоятиме перед ним. Ура! Нарешті, останній за списком, але не за значенням, до нас завітав найвиміший мисливець його величності, майстер Вільям Твайті, який, я впевнений, завтра покаже нам такий клас, що ми протиратимемо очі і жалкуватимемо, що королівська зграя не може завжди полювати в лісі, який ми всі так любимо. Лунають мисливські вигуки імітація звуків рога. Дякую вам, мої дорогі друзі, за ваш щирий прийом цих джентльменів. Вони, я знаю, приймуть його в тому істинному і сердечному дусі, в якому він запропонований. А тепер настав час мені завершувати свої короткі зауваження. Ще один рік майже пролетів, і час нам дивитися в майбутнє. Якщо до виставки їх наступного року, Друзі, я можу лише, можу лише побажати вам дуже щасливого різдва того, як велебний там прочитає молитву «Ми закінчимо виконанням національного гімну». Вигуки, що вибухнули прикінці ці промовисера Ектора лише декількома тес вдалося стримати, аби вони не заглушили останню частину молитви Вікаря латиною, а потім усі віддано підвелися у світлі вогню і заспівали. Боже, храни Пендрагона, хай довго тягнеться час його трону, Боже, царя вбережи. Дай йому славних літ, гучних перемог і бід, грізних і сивих літ, Боже, царя вбережи. Останні ноти завмерли, заласпорожніла від радісного люду. На дворі, на сільській вулиці ми готіли ліхтарі, люди розходилися гуртами через острах пер. Едвовками в місячному сяйві замок Дгиколі спав мирно і без вогнів у дивній тиші з святого снігу. Розділ шістнадцятий наступного ранку Малий встав дуже рано. Тільки напрокинувшись, він зробив над собою зусилля, скинув величезну ведмежу шкуру, під якою спав і занурився в кусюче повітря. Він гарячково одягався, тремтячи, підстрибуючи, аби зігрітися, і сичав сизою парою, наче чистив коня. Він розбив ліду та зі, занурив у нього обличчя з такою гримасою, ніби з'їв чось кисле вигукнув. А Ах! І запекло розти рушником щоки, що аж палали. Тоді він знову відчув тепло і чим помчав до тимчасових псарень, аби подивитися, як королівський мисливець робить останні приготування. При денному світлі майстер Вільям Твайті виявився зморщеним чоловіком і зацькованим поглядом і виразом глибокої меланхолії на обличчі. Все своє життя він був змушений переслідувати різноманітних звірів для королівського столу, а вполювавши їх розбирати на частини. Він був більше, ніж наполовину м'ясником. Ві мусив знати, які частини мають з'їсти хорти – а які слід віддати його численним помічникам. Він мав розбирати все охайно, залишаючи два хребці на хвості, аби Філе виглядало привабливо. І майже відтоді, як він себе пам'ятав, він обогнався за Оленем або кромсав його на шматки. Він не на то це любив. Олені та лані в їхніх стадах вепри одинаки, лисячі зграї, кунячі багатства, гурти сарн, борсучі родини та вовчі зграї. Все це приходило до нього більш менш з що треба здерти шкіру чи оббілувати, а потім віднести кухареві. З ним можна було говорити про кістки тажер, про кротей, ф'юмети чи фіанти, але він лише ввічливо слухав. Він знав, що ви просто хизуєтеся знанням цих мисливських термінів, які для нього були щоденною роботою. Ви могли розповідати про могутнього вепра, який мало не розпоров вас минулої зими, але він лише дивився на вас своїми далекими очима. Його самого могутні вепри шматували 16 разів, і його ноги були вкриті білими рубцями лискучої плоті, щеглися аж до самих ребер. Поки ви говорили, він продовжував займатися тією частиною свого ремесла, яка була в нього під руками. Тільки одна річ могла зворушити майстра Вільяма Твайті. Влітку чи взимку, усніх чи в спеку, він біг або скакав за вепрами та оленями, проте душа його в цей час була де-інде. Варто було при ньому згадати про зайця і майстер Твайті, хоч і продовжував безкакати за нещасним оленем, що став його долею, Скакав би, озираючись через плечі і тужачи за вуханем. Це було єдине, про що він колись розмовляв. Його постійно посилали то в один замок, то в інший по всій Англії, і тамтешня прислуга в США новувала його, наповнювала його, ке розпитувала про найвидатніші лови. Він відсторонено відповідав односкладно. Але якщо хтось згадував про заяче кубло, він увесь ставав увагою, гримав лихом об стілі просторі, кував про чудеса цього дивовижного звіра, запевняючи, що на нього ніколи не можна просурмити мене. Бо той самий заєць може бути то самцем, то саме цею, і водночас він майло і кротеїть, і гризе, чого не робить жоден інший звір на землі. Малий деякий час мовчки спостерігав за великою лю, диною, а потім пішов у дім, аби перевірити, чи є Надія на сніданок. Виявилося, що Надія є, бо весь замок потерпав від того самого нервового збудження, яке вигнало його з ліжка так рано. Навіть мер одягнув пару спортивних трусів для бігу, аби подивитися на розваги. Полювання кабана було справжньою розвагою. Це зовсім не було схоже на викурювання барсуків чи сучасне полювання на лисиць. Можливо, найближчим до цього було б полювання на кролів із тхорами, за винятком того, що замість хорів використо. Бували псів замість кроля був вепер, який цілком міг вас убити, а замість рушниці винесли кабанячий спис, від якого залежало ваше життя. На кабана зазвичай не полювали верхи. Можливо, причиною було те, що сезон кабана припадав на зимові місяці, коли старий англійський сніг міг збиватися грудками в кінських копитах, що робило галоб занадто небезпечним. У результаті ви опинялися пішими, озброєними лише сталю проти супротивника, який важив значно більше загроз пороти освіт пах у дощелеп, і виставити вашу голову на своїх зубчастих мурах. У полюванні на кабана було лише одне правило: тримайся. Якщо вепр кидався на вас, ви мусили опуститися на одне коліно і виставити вперед спис. Витримали тупий кінець списа правою рукою на землі, а прийняти удар водночас максимально витягнувши ліву руку, міцно тримаючи ратище якомога вище. Ви спрямовували на вепра, що мчав на вас. Спис був гострим, як бритва, і мав поперечину приблизно за 18 дюймів від вістря. Ця поперечина або горизонтальна перекладина не давала спису війти в груди звіра глибше, ніж на 18 дюймів. Без неї розлючений вепер, що йде на таран, міг би просунутися по спису вперед, навіть якщо б пробивого наскрізь і дістати. Ся до вас, але з поперечиною він утримувався від вас на відстані списа, маючи 18 дюймів сталі всередині. Саме в такій ситуації ви мусили триматися. Він важив від 10 до 20 стоунів, і єдиною метою його життя було викручуватися, мотатися і ухилятися, поки він не зможе дістатися до вас і перетворити на відбивну, тоді як вашою єдиною метою було не випустити списа затиснутого під пахвою, поки хтось не прийде і не доб'є його. Доки ви могли утримувати свій кінець списа, поки інший стерчав он. Йому визнали, що між вами є принаймні довжина ратища, хоч би як він тягав вас по лісу. Ви зрозумієте, якщо обдумаєте це, чому всі мисливці замку встали рано на збіру день подарунків і снідали з певною часткою стримуваних почуттів. Ага, сказав сер грумор, гризучи свинячу відбивну, яку тримав у пальцях. Якраз часно до сніданку, га? Так, відповів малий. Гарний ранок для полювання, мовив сер грумор. Спис нагострів, га? Так, на нагострив, дякую, сказав малий. Він підійшов до буфета, аби взяти собі відбивну. Ну ж бо пеліноре, мовив серектор, з'їж трохи цих курчат. Ти нічого не їси сьогодні вранці. Король Пелінор сказав. «Думаю, не буду, все одно дякую. Не думаю, що почуваюся сьогодні у своїй тарілці, розумієте?» Сер Грумор відірвався від своєї відбивної різко запитав. «Нерви? О, ні!» – вигукнув король Пелінор. «О, ні, справді, не це. Гадаю, я вчора з'їв щось таке, що мені не пішло на користь. Дурниці, мій дорогий хлопче!» – сказав серектор. «Наз'їж кілька курчат, щоб підтримати сили!» Він підклав нещасному королю два чи три каплуни, і той похмуро сівся на краєчку столу, намагаючись проковтнути кілька шматочків. Вони знадобляться, багатозначно зауважив сер Руммор. Під кінець дня я впевнений. «Ви так думаєте?» – тривожно запитав король Пелінор. «Знаю!» – відрізав сер Руммор і підмигнув господареві. Малий, однак, помітив, що і серектор, і сер Грумор їдять із дещо перебільшеним апетитом. Він сам відчув, що не подужає більше однієї відбивної, а Кей зовсім не прийшов до їдальні. Коли сніданок закінчився і з майті порадилися, кавалька до дня подарунків вирушила на збір. Мабуть, сьогоднішньому майстру полювання зграя здалася б досить строкатою. Там було півдюжини чорно-білих аланів які виглядали як хорти з головами бультер'єрів або й гір. Ще, ці собаки, спеціально призначені для вепрів, були в намордниках через свою людь. Двоє хортів, яких взяли про всяк випадок, насправді були звичайними грейхаундами на сучасний лад, тоді як лаймери були сумішу бладгаунда Сетера. Останні були в нашій никах і їх вели на повідцях. Бракети були точні сінько, як біглі, дріботіли за господарем, так, як біглі завжди дріботіли, і це чарівне видовище. Разом із собаками йшли піші люди. Мерлін у своїх спортивних трусах був схожий на лорда Баден Павела, тілх, ки, звісно, утогне було бороди. Серектор був одягнений у розумний шкіряний одяг, вважалося неспортивним полювати в обладунках. Ішов йшов поруч із майстром-твайцем заклопотаним і важливим виразом обличчя, який завжди притаманний майстром полювання. Сер Груммор, що йшов трохи позаду, пихкав і запитував усіх, чи нагострили вони свої списи. Король Пелінор відставі тримався серед селян, відчуваючи, що в натовпі безпечніше. І всі селяни були там, кожна чоловіча душа з маєтку, від гіба Сокольне, і до старого вата без носа всі зі списами, вилами, старими лезами, киса міцними палицями. Прийшли навіть деякі молоді жінки, що були впорізалицяння з кошиками ж для своїх чоловіків. То був справжній збір у День подарунків на узліссі приєднався останній учасник. Це був високий чоловік шляхетного вигляду, одягнений у зелене і ніс він семифутовий лук. ранку господарю!» – привітно сказав він серу ектору. «А так!» – мовив серектор. «Так, так, доброго ранку, га? Так, доброго ранку!» Потім він відвів джентльмена в зеленому в бікі гучним пошепки, який було чутно кожному промовив. «Заради во святого, мій дорогий хлопче, будь обережним!» Це особистий мисливець короля, а ті двоє інших – король Пелінор та сер Груммор. Тепер будь хорошим хлопцем, мій дорогий, і не каже нічого суперечливого, добре, старий, будь ласка. Звісно, не буду, заспокійливо відповів чоловіку зеленому. Але, думаю, вам краще познайомити мене з ними. Серектор густо по-червоніві вигукнув. А, Грумморе, підійди сюди на хвилинку, добре? «Я хочу познайомити тебе зі своїм другом, старий чоловік на прізвище Вуд. Старий». «Вуд на лі, розумієш, а не на ге? Так, а це король Пелінор». «Майстер Вуд, король Пелінор». «Вітаю», – сказав король Пелінор, який від нервів не зовсім позбувся цієї звички. «Моє шанування», – мовив сер Грумор. «Сподіваюся, не родич Робіна Гуда?» «О, зовсім ні», – поспішно втрутився серектор. Вуд, вуде. Розумієте, як той матеріал, з якого роблять меблі-меблі. Розумієте, і списи, і, ну, списи. Розумієте, і меблі. Приємно познайомитися, сказав Робін. Вітаю, повторив король Пелінор. Що ж, зауважив сер Грумор, кумедно, що ви обидва носите зелене. Так, кумедно чи не так, тривожно підхопився Ектор. Він носить його в жалобі за своєю тіткою, яка померла, випавши з дерева. «Прошу вибачення, справді!» Сказав сер Груммор, засмучений тим, що зачепивку тому, і все владналося. «Ну що ж, містере Вуд», – мовив сір Ектор, коли говтався. «Де почнемо наш перший загін?» Щойно це питання було поставлене. До розмови залучили майстра Твайті, і послідувала коротка нарада, в якій ми хотіли всілякі технічні терміни на кшталт «лес». Потім була довга прогулянка зимовим лісом, і почалися веселищі. Малий позбув того панічного відчуття, яке охопило його живіт під час сніданку. Вправи та сніжний вітер збадьорили його, так що його очіся яли майже так само яскраво, як кристали інею в білому зимовому сонячному світлі, а кров вирувала від Азартупого. Ні. Він спостерігав за Лаймером, який тримав двох бладгаундів на повіцях, і бачив, як пси тягували їх, наближаючись до Лігвавепра. Він бачив, як один за одним, закінчуючи хортами, що полюють не за запахом, а зором, різні пси ставали неспокійними і починали скимлити від жадання. Він помітив, як Робін зупинився і підняв трохи посліду, який передав майстру Твайті, а потім уся кавалька да зупинилася. Вони досягли небезпечного місця. Полювання на кабана нагадувало полювання на лисеня тому сенсі, що вепра намагалися заблокувати. Метою полювання було вбити його якомога швидше. Малий зайняв позицію в коліна в коло лігва монстра і опустився на одне коліно в сніг. Уперше тупий кінець списав землю, готовий до несподіванок. Він відчув тишу, що запала в компанії, і побачив, як майстер твайті мовчки кивнув лаймеру, аби той спустив собак. Ойелаймерів миттєво кинулися в зарості, оточені мисливцями. Вони бігли мовчки. Минуло п'ять довгих хвилин, упродовж яких нічого не відбувалося. Серця в коліка латали, як грім, і маленька венка нашої кожного пульсувала в унісоні серцем. Голови швидко поверталися з боку в бік, поки кожен запевнявся в надійності сусідів. Подих життя найсолодшим чином парував на північному вітрі. Бо кожен усвідомлював, наскільки прекрасним є життя, яке за лічні секунди може вирвати смердюче ікло, якщо щось підне так. Вепр цього разу не виказував своєї люті голосом. У заростях не було ні шуму, ні гавкання лаймерів. Раптом за сотню ярдів від малого на краю галявини з'явилася чорна істота. У перші секунди вона навіть не здавалася Беп. Ром, вона з'явилася надто швидко, щоб здаватися чимось конкретним. Вона вже неслася на сера Грумора, перш ніж мали встигу усвідомити, що це. Чорна тінь мчала по білому снігу, піднімаючи маленькі хмарки пухкої пороші. Сер Грумор, який також виглядав чорним на тлі снігу, зробив швидке сальто в досить великій хмарі куряви. Короткий хрип, але ніякого звуку падіння чітко длинув із північним вітром, і вепер зник. Коли він зник і не раніше малий усвідомив певні речі речі, які він не встиг помітити. поки вепер був там. Він запам'ятав густу гриву щитини, що стояла дибки на його гострі, як бритва спині, спалах жовтого ікла, випнуті ребра, низько опущену голову, червоне полум'я поросячого ока. Сер грумор підвівся, неушкоджений, обтрушуючи з себе сніг і звинувачуючи свій спис. Кілька крапель крові пінилися на білій землі. Майстер Твайті приклав їх до губ. Аланів спустили з повідсів, коли збуджені ноти мене почали лунати тилісом, і тоді вся сцена прийшла в рух. Лаймерам, які підняли вепра, правильні. І термін для вигнання з лігва дозволили переслідувати його, аби підігріти їхній азарт. Бракети забрехали на різні голоси. Алани поскакали з гавкотом крізь замети. Усі почали кричати й бігти. Аво, Аво. кричав піший люд. Шаху, Аван, сір, Аван. Свеф, свеф. тривожно вигукував майстер твайті. Ну ж бо, джентльмени, дайте псам місце, будь ласка, слухайте, слухайте. кричав король Пелінор. Хтось бачив, куди він побіг, який захопли день, га? Саса сіаванса сіаван са сіаван. Притримай коней, пеліноре, крикнув серектор. Береже псів, бере псів. «Сам ти його не впіймаєш!» Ільєсто ті тільєсто Тіль відлунювали селяни. «Ті співали дерева. «Тал ліхо!» Шепотіли дальні замети, коли важкі гілки, порушені вібрацією, скидали беззвучні порції скристого порошку на приглушену землю. Малий виявив, що біручий з майстром Твайті. Це було дещо схоже на полювання з біглями за винятком того, що це був ліс, де іноді важко було навіть поворухнутися. Все залежало від собачої музики та різних сигналів, які мисливець міг просурмити, щоб повідомити, де він і що робить. Без цього всі розгубилися б за дві хвилини, але навіть із цим половина мисливців загубилася. За три. Малий причепився до твайті, як реп'ях. Він міг рухатися так само швидко, як мисливець, бо хоч той мав досвід цілого життя, сам Малий був меншим, аби пролазити крізь перешкоди. І до того ж його вчила діва Маріан. Він помітив, що Робін теж не відстає, але невдовзі супіння сера ектора бекання короля Пелінора залишилися позаду. Сер Грумор здався раніше, бо випробував із нього дух і стояв далеко позаду, заявляючи, що його спис більше не може бути цілком гострим. Кей залишився з ним, щоб той не загуб. І вся селяни завчасно збилися зі шляху, бо не розуміли сигналі рога. Мерлін порвав труси і зупинився, щоб спробувати залати їх магією. Сержант так сильно випинав груди, вигукуючи таліхо і вказуючи всім, куди треба бігти, що невдовзі зовсім втратив орієнтацію і вів сумну групу селян індійською вервечкою, бігом, високо піднімаючи коліна у зовсім інший бік, хібусе ще був устрою. Свеф, свеф. сопівмисливець звертаючись до малого так, ніби той був гончаком. «Не так швидко, господарю, вони збиваються зі сліду». Саме втумить малий помітив, що музика псів стала слабшою і більш невпевненою. «Стій!» – мовив Робін. «Бо ми можемо на нього напоротися». Музика завмерла. «Свеф-свеф!» – щосили крикнув майстер Твайті. "Сторере, сохо Сохо-сохо!» Він перекинув перев'яз через плечей, приклавши ріг до губ, почав сурмити речит. Пролунав одиночний голос одного з лаймерів. «Хуарере!» – вигукнув мисливець. Голос лаймера став певненішим, здригнувся, а потім перейшов у повний гавкіт. «Хуарере! Сюди, хо, друзі, слухайте відважного бомана. Хома хомуа холь холь холь. Лаймера підхопили тенорові дзвіночки бракетів. Шум переріс укращень до збудження, коли кровожерливий грімаланів пролунав крізь дрібніші голоси. «Вони його взяли», – коротко сказав Твайті, і троє людей знову побігли, поки мисливець Сурмив за охочення. Трурурут у невеличкому чагарнику похмурий вепер стояв притиснутим. Він загнав свої задні ноги в заташок дерева поваленого бурею, зайнявши неприступну позицію. Ві, Ен стояв в обороні, вискаливши верхню щелепу в лютому гарчанні. Крові з рани сера Грум Мора густо проступала крізь щитину на його плечі і стікала по нозі, а піна сперші падала на почервонілий сніг і розтоплювала його. Його маленькі очі бігали в усіх напрямках. Пси стояли навколо, гавкаючи на його ненависну морду, а Бомоніс перебитим хребтом викручувався біля його ніг. Вепер більше не звертав уваги на живого пса, бо той не міг заподіяти шкоди. Він був чорним, палаючим і закривавленим. «Сохо!» – тихо промовив мисливець. Він рушив на вбивцю, виставивши спис перед собою і пси, заохочені господарем, крок за кроком просувалися вперед разом із ним. Сцена змінилася так раптово, начерпав картковий будинок. Вепр більше не оборонявся, він кинувся на майстра Твайті. Коли він кинувся, але не зімкнулися – Люто хапаючи його за плече, горлочиного, так що на мисливця налетів не один вепер, а цілий клубок тварин. Він не наважувався використати спис, аби не поранити собак. Клубок невблаганно котився. Вперед, наче пси зовсім не заважали звірові. Твайті почав перевертати спис, аби стримати напад тупим кінцем, але щойно він це зробив, сутичка накрила його. Він відскочив назад, перечепився через корінь, і битва навалилася зверху. Малий витанцьовував навколо, розмахуючи власним списом у розпачі, але ніде наважувався встромити його. Робін кинув свого списа, одним рухом вихопив фальшіон, ступив у гущевину гарчання і спокійно підняв одного Алана за ногу. Пес не відпускав здобичі, але там, де булай. Оготіло з'явився простір. У цей простір повільно війшов фальшіон. Раз, два, три. Уся ця гора здригнулася, вирівнялася, знову здригнулася і важко осіла на лівий бік. Полювання було закінчено. Майстер Вільям Твайті повільно витягнув одну ногу з-під вепра. Встав, схопився правою рукою за коліно, випробовуючи його в різних напрямках. Кивнув сам собі і випростав спину. Потім він мовчки підняв свого списа і шкутильгаючи, підійшов до бомона. Він опустився біля нього на коліна і взяв його голову на коліна. Він гладив голову бомона і примовляв Слухайте, бомона, тихіше бомоне, мій друже, оєбону відважному свеф, милий, бомоне, свеф, свеф. Бо молизнув його руку, але не міг поворушити хвостом. Мисловець кивнув Робіну, що стояв позаду і перехопив погляд пса своїм власним. Він сказав «Гарний пес, бо мене відважний, спи тепер, старий друже бомоне, славний старий псе». Тоді Фальшіон Робіна відпустив бомона з цього світу, аби той вільно бігав з Оріоном і качав серед зірок. Малий деякий час не міг дивитися на майстра Твайті. Дивний маленький шкіряний чоловік встав без жодного слова і відігнав псів від туші вепра, як він це завжди робив. Він приклав ріг до губі просурмив "Чотири вгіноти Морту без жодного тремтіння, Але він сурмив ціноти за кимось іншим, і він налякав малого, бо зда, валося, що він плаче. Морт вчасно зібрав більшість тих, хто відстав. Гібуже був там, наступним підійшов сер Ектор, розсуваючи ожину своїм кабанячим списом, поважно пихкаючи й вигукуючи. Молодець твайті. Чудове полювання, справді, оцей розумію, гнати звіра, скільки він важить. Інші підтягувалися групами. Король Пелінор підстрибував, вигукуючи. Таліхо, таліхо, таліхо, не знаючи, що полювання закінчено. Дізнавшись про це, він зупинився і слабким голосом промовив «Та ліхо, що?», а потім замовк. Зрештою прибула навіть вервичка сержанта все ще бігом, високо піднімаючи коліна. Вони зупинилися на галявині, поки сержант із великим задоволенням пояснював їм, що якби не він, усе було б втрачено. З'явився Мерлін. Притримуючи свої спортивні труси, його магія не спрацювала. Сер Грумор придбав разом із Кеєм, заявляючи, що це був один із найкращих забігів, які він коли-небудь бачив, хоча він його не бачив, а потім швидко взялися до м'ясницької справи патрання. На цьому ґрунті вин і клоне велике збудження. Король Пелінор, який весь день був сам на свій, зробив фатальну помилку, запитавши, коли б дадуть даду їхню здобич? Як усім відомо, Куері – це винагородану трощами тощо, яку дають псам на шкурі вбитого звіра. А як відомо всім іншим, убитого вепра не оббіловують. Йому випускають тельбухи, не знімаючи шкури, а оскільки шкури немає, то не може бути й Усі ми знаємо, що псів винагороджують фуалем – сумішу кишок і хліба, приготованою на вогні, і, звісно, бідний король Пелінор вживне те слово. Тож підгучні вигуки з короля Пелінора зняли штани і протестуючого монарха нагнули над убитим звіром, а сер Ектор відважив йому добрячого ляпасалезом меча. Король Пелінор на це сказав Я вважаю, що ви всі купа мерзних рубіянів, і пішов бурмочучи в ліс. Вепра розібрали, собак винагородили, а піші люди, стоячи гомінкими групами, бо вони б змокли, якби сіли на сніг, їли припаси, які принесли в кошиках. Відкрили барельце вина, про яке завбачливо подбався ректор, і всі добре випили. Ноги вепра зв'язали, між ногами просунули жердину, і двоє чоловіків підняли його на плечі. Вільям Твайті відступив, вічливо просурмив приз. Саме в цей момент знову з'явився король Пелінор. Щ. І до того, як він з'явився на очі, було чутно, як він тріщить чагарником і вигукує. «Слухайте, слухайте, ідіть сюди негайно! Сталося щось жахливе!» Він драматично з'явився на краю гальвини якраз у мить, коли потривожена гілка, чий вантаж був занадто важким, висипала йому на голову зо двацентне риснігу. Король Пелінор не звернув на це уваги. Він виліз із купи снігу, наче й не помітив її, продовжуючи кричати. «Слухайте! Слухайте!» «Що сталося, Пеліноре?» – крикнув серектор. «О! Швидше сюди!» – вигукнув королі, розгублено обернувшись, знову зник лісі. «Він у порядку!» – поцікавився серектор. «Як ви гадаєте?» «Ексцентрична натура!» – мовив сер Грумор. «Вел! ні, Краще піти подивитися, що він там робить!» Процесія поважно рушила в бік короля Пелінора, слідуючи за його плутаним маршрутом по свіжих слідах на снігу. Видовище, на яке вони натрапили, було таким, до якого вони не були готові. Посеред сухого куща драку сидів король Пелінор і сльози текли по його обличчю. На колінах у нього була величезна змійна голова, яку він гладив. На іншому кінці змійної голови було довге, худе, жовте тіло в плямах. На кінці тіла були лев'ячі лапи, що закінчувалися оленячими копит, а ми. Ну-ну, примовляв король Пелінор, я не хотів залишати тебе назовсім. Це тільки тому, що я хотів поспати в переній постелі хоч трошечки. Я збирався повернутися, чесно збирався. О, будь ласка, не вмирай, звіра, і не залишай мене без лихих Побачивши сера Ектора, король взяв ситуацію в свої руки. Розпач дав йому авторитету. «Так, Екторе», – вигукнув він, – «не стій там, як Бевсь, негайно тягни сюди барильце з вином». Принесли барильце і нали ще порцію для звіра гарчащого. «Бідне створіння», – обурено сказав король Пелінор. «Він змарнів, просто змарнів, бо нікому було ним цікавитися. Як я міг стільки часу залишатися у сера Груммора і жодного разу згадати про мого старого звіра, я справді не знаю». Подивіться на його ребра, я вас питаю, як обручі на бочці. І лежить тут у снігу зовсім один, майже втративши волю життя. Давай, звіре, подивимося, чи не зможеш ти ковтнутися трішки цього. Тобі стане краще. Качатіся на пірінах, додав каятливий монарх, люто зіркнувши на сера Груммора. Наче, наче якась нірка, але як ті, -як -ті його знайшов, пролепитав сер Груммор. «Наткнувся, і не завдяки вам. Бігайте тут, як купа недумків лупцюєте один одного мечами. Я наткнувся на нього в цьому кущі дроку, з усім його бідним хребтом у снігу, зі сльозами в очах і без жодної душі в усьому світі, яка б про нього подбала. Ось що буває, коли не ведеш регулярного життя. Раніше все було добре. Ми вставали в один і той же час, шукали регулярно і лягали спати, опів на одинадцяту. А тепер подивіться на нього». Він зовсім здав, і це буде ваша провина, якщо він помре. Ви і ваше ліжко. Але, Пеліноре, почав був сер Груммор. Закрий рота. Відразу відрізав король. Не стійте, не бекай, як дурень, чоловіче. Роби що-небудь. Принеси ще одну жердину, щоб ми могли віднести старого глатізанта додому. Так, Екторе, у тебе взагалі є глузд? Ми мусимо просто віднести огодому і покласти перед кухонним каміном. Пошли кого-небудь, щоб приготували хліб із молоком. А Титвайті, чи як ти там себе називаєш, припинив автузитися з тією своєю трубою і біжив вперед, щоб зігріли ковдри. «Коли повернемося додому», – підсумував король Пелінор. Першим ділом дам йому поживну їжу, а потім, якщо вранці все буде добре, я дам йому пару годин фору і тоді гейхо знову до старого життя. Як тобі таке, глатізанте га, ти підеш високою дорогою, а я піду низькою, розумієш? Ану, Робін, гудечи, хто ти там є. Ти можеш думати, що я не знаю, але я знаю. Припини спиратися на свій лукістим виглядом недбалого лісника. Зберися, чоловіче, і нехай той задерев'янілий сержант допоможе тобі нести її. Так, піднімайте обережно. Ану, ви телепні і дивіться, не перечіпіться. Пер? І не query, бачте, купа дитячих дурниць. Давайте вперед, рухайтеся, крокуйте. Пер на ті мізки, от що я скажу. А що до тебе, грум море, додав король, уже закінчивши промову, ти можеш просто загорнутися у свою перину і задихнутися в ній. Розділ 17. «Гадаю, настав час», – мовив Мерлін, поглядаючи на нього поверх окулярів одного пообіддя, «отримати ще одну порцію освіти. Принаймні, якщо зважати на те, як йде час. То був пообідній час ранньої весни, і все за вікном виглядало надзвичайно гарно. Зимове покривало зникло, забравши із собою сера Грумора, майстра Твайті, короля Пелінора та звіра Гарчащого». Причому останній вельми підбадьорився під впливом доброти хліба та молока. Він помчав у сніги з усіма ознаками вдячності, а за дві години за ним погнався збуджений король. І спостерігачі з мурів бачили, як звір вельми винахідливо заплув. Тував свої снігові сліди, досягнувши узлісся, він біг за дом наперед, стрибав на двадцять футів у бік, замітав мітки хвостом, лазив по горизонтальних гілках – і творяв багато інших трюків з явним задоволенням. Вони також бачили короля Пелінора, який слухняно тримав очі і рахував до 10 тисяч. Поки це тривало і зовсім розгубився, коли прибув до того хитрому мудрого місця і зрештою поскакав у всім інший бік зі своїм ракетом на поводі. То був чудовий час. За вікном класної кімнати модр, і недалеко Голісу вже вбралися у свою сліпучу зелень, земля мерехтіла й повнилася мільйонами крапель, і кожен птах у світі повернувся додому, аби залицятися й співати. Сільський люд щовечора порався в городах, висаджуючи боби, і здавалося, що через ці клопоти, а також через слимаків, що з'являлися одночасно з бобами, бруньки, ягня пташок, усе живе змовилося вийти назовні. «Ким би ти хотів бути?» – запитав Мерлін. Малий дивився у вікно, слухаючи пісню «Дрозда Проросу», яку той виспівував по два рази. Він сказав, «Я вже був птахом один раз, але то було лише в соколярні вночі, і я ніколи не мав нагоди політати. Навіть якщо не варто проходити одну й ту саму науку двічі, чи не міг би я стати птахом, аби навчитися літати». Його охопила пристрасть до птахів, яка по весні охоплює всіх розсудливих людей і часом навіть призводить до таких надмірностей, як пошуки гніз тощо. «Не бачу причин, чому б ні», – відповів чарівник. «Чому б не спробувати вночі? Але ж вночі вони всі спатимуть. Тим краще нагода роздивитися їх, поки вони не розлетілися. Ти міг би вирушити сьогодні ввечері з Архімедом, і він би тобі про них розповів». «Ти зробиш це, Архімеде?» «З великим задоволенням», – мовив Пугач. «Я і сам збирався трохи провітритися». «А ти знаєш», – запитав Малий, думаючи про Дрозда, «чому птахи співають і як саме?» «Це мова?» «Звісно, це мова. Вона не така об'ємна, як людське мовлення, але досить велика». Гілберт Вайт зауважив Мерлін. Зазначає, чи то пак зазначить, як то більше подобається, що мова птахів дуже давня і, як і в інших давніх способів спілкування, слів у ній мало, але смислу багато. Він також десь пише, що граки в період розмноження іноді намагаються у веселощах серця свого співати, те без особливого успіху. «Я люблю граків», – сказав Малий. «Це дивно, але думаю, це мої улюблені птахи». «Чому?», – запитав Архімед. Ну, вони мені подобаються. Мені подобається їхнє нахабство. Батьки не дотепи, Процитував Мерлін, який був у науковому настрої, і нахабні примхливі діти. Це правда, задумливо мовив Архімед, що всі корвідая мають викривлене почуття гумору. Малий пояснив. Мені подобається те, як вони насолоджуються польотом. Вони не просто літають, як інші птахи, вони літають заради забави. Це так гарно, коли вони ввечері з граєю повертаються додому на ночівлю, усі галасують, відпускають грубі зауваження і по-вульгарному накидаються один на одного. Іноді вони перевертаються на спину і падають із неба просто так, аби похизуватися, або тому, що забули, що вони летять, і почали грубо чухатися від бліх, не замислюючись про наслідки. «Це розумні птахи», – сказав Архімед, – «попри їхній гумор». Це одні з тих птахів, у яких є парламент, знаєш, і соціальна система. Ти хочеш сказати, що у них є закони? Безумовно є. Вони збираються восени в полі, щоб обговорити їх. Які саме закони? Ону закони про захист граківника, про шлюбі таке інше. Тобі не дозволено одружуватися поза межами свого граківника. І якщо ти зовсім втратиш совість і приведеш чорну діву з сусіднього поселення – то всі рознесуть твоє гніздо на друзки так само швидко, як ти його будуватимеш. Вони змушують тебе виселятися в передмістя. Розумієш, ось чому навколо кожного граків виникає поодинки гнізда на відстані кількох дерев. Ще одна річ, яка мені в них подобається, сказав малий. Це їхня завзятість. Може, вони злодії та жартівники, і вони справді сваряться і кривдять одне одного з галасом, але у них вистачає сміливості стінути і нападати на ворогів гуртом. Гадаю, тримати на біку відвагу, щоб цькувати є струба, навіть якщо вас ціла зграє. І навіть роблячи це, вони кривляються. Це юрба з верхньомови мови архімед. Ти сам. І мовив це слово. Ну, принаймні, це веселий юрба, сказав малий, і вони мені подобаються. «А який твій улюблений птах?» – ввічливо запитав Мерлін, а підтриматиме. «Архімед деякий час роздумував, а потім промовив». «А який твій улюблений птах?» – запитав Архімед, відчуваючи, що вчителеві теж треба дати слово. Мерлін склав пальці разом, наче Шерлок Холмс, і негайно відповів. «Я віддаю перевагу зябликові. Мій друг Ліней називає його Клебс або птах-холостяк». Зграї мають розум розділятися на зиму, так що всі самці тримаються в одній зграї, а всі самеці – в іншій. Принаймні, на зимові місяці настає ідеальний спокій. Наша розмова, зауважив Архімед, виникла з питання, чи можуть птахи розмовляти. Інший, мій друг… Негайно мовив Мерлін своїм найбільшученим голосом стверджує або стверджуватимеш питанням у птахів виникає з імітації. Арістотель, знаєш, також приписує трагедію імітації. Архімед важко зітхнув і промовив пророчим тоном: Краще вже викладай, що там у тебе на душі. Це виглядає так, сказав Мерлін. «Боревітер падає на мишу і бідна миша. Простромлена тих острими пазурами, скрикує вагонії своє єдине «Кі-І-І». Наступного разу, коли Боревітер бачить мишу, його власна душа вигукує «Кі» в імітації. Інший Боревітер, можливо, його пара, летить на цей крик, і через кілька мільйонів років усі Боревітери кличуть один одного своїми індивідуальними нотами «Кі-Кі-Кі». «Ти не можеш пояснити все на прикладі одного птаха», – сказав малий. Я й не хочу. Яструби кричать, як хняздобич. Крижні квакають, як жаби, яких вони їдять. Сорокопуди так само, як ті створіння, що потрапили в біду. Дрозди та співачі дрозди цокають, наче мушлі равликів, які вони розбивають на друзки. Різні в'юркові видають звук лускання насіння, а дяте лімітує постукування по дереву, яке він робить, аби дістати комах, яких їсть. Але ж не всі птахи видають лише один звук. Ні, звісно, ні. Позивний виникає з імітації, а потім різні пташині пісні розвиваються шляхом повторення цього єдиного позивного та варіювання на його основі. «Розумію», – холодномовив Архімед. «А якщо до мене?» «Ну, ти чудово знаєш», – сказав Мерлін, – «що землерийка, на яку ти падаєш, пишуть «квік». Ось чому молодняк твого виду кричить ківік, А старий, саркастично поцікавився Архімед». «Хуру, хуру!» – вигукнув Мерлін, не даючи себе збити. «Це ж очевидно, мій дорогий хлопче, після своєї першої зими вони імітують вітеру дуплах дерев, де воліють спати». «Розумію», – сказав Архімед, – «холодніше, ніж будь-коли». «Цього разу, зауважимо, мова вже зовсім не про здобич». «Ой, та годі тобі!» – відповів Мерлін. «Є інші речі, крім тих, що ти їси. Наприклад, навіть птах іноді п'є, бо купається у воді». Саме рідкі натирічки ми чуємо в пісні вільшанки. Тепер виходить, мовив Архімед, що справа вже не в тому, що ми їмо, а й у тому, що ми п'ємо або чуємо. А чому Біні? Пугач примирливо промовив. Ну що ж. Я думаю, це цікава ідея, сказав Малий, аби підбадьорити свого вмітації, виникає мова. Спочатку вони їх повторюють, мовив Мерлін, а потім варіюють. Ти, здається, не усвідомлюєш, скільки сенсу криється в тоні та швидкості голосу. Припустимо, я скажу «який гарний день» просто так, ти відповіси. Так, справді. Але якщо я скажу «який гарний день» лагідним тоном, ти можеш подумати, що я мила людина. Але знову ж таки, якщо я скажу «який гарний день» зовсім захекано, ти можеш озирнутися навколо, аби побачити, що мене так налякало. Саме так птахи розвинули свою мову. Чи не могли б ви нам сказати, мовив Архімед, оскільки ви так багато про це знаєте, скільки різних речей ми, птахи, здатні висловити, змінюючи темпі на голос у варіаціях наших позивних? Та безліч речей. Ти можеш кричати «Кі вік» ніжним тоном, якщо закоханий, або «Кі вік» сердито, як виклик чи зненависті. Ти можеш вигукувати це за висхідною шкалою, як позивний, якщо не знаєш, де твій партнер, або відвернути до жінчинці, блужинці блукають біля вашого гнізда. Якщо ти наблизишся до старого гнізда взимку, ти можеш вигукнути – Ківік вік з любов'ю» – це умовний рефлекс від задоволень, який ти колись у ньому отримував. А якщо я несподівано підійду до тебе, ти можеш закричати Ківік вік ків!» І ківік вік у стані гучної тривоги. Коли ми доходимо до умовних рефлексів, похмуро зауважив Архімед, я волію піти на пошуки миші. Що ж, іди! І коли ти її знайдеш, я впевнений, ти видаси ще один звук, характерний для сов, хоча про нього не часто згадують у книгах з орнітології. Я маю на увазі звук «ток» або ЦК, який люди називають перед смакуванням губами. І який же звук це має імітувати? Очевидно, хрускіт мешачих кісток. Вихитрий вчитель із захопленням мови в архімед, і що стосується бідного пугача, вам це просто зійде з рук. Єдине, що я можу сказати вам із власного досвіду, все зовсім не так. Синиця може сказати тобі не тільки те, що вона в небезпеці, а й те, якого саме родуться небезпека. Вона може сказати «Бережися, кота», або «Бережися, яструба», або «Бережися, сірої сови», так само чітко я «абе-бе». «Я цього не заперечую», – сказав Мерлін. Я лише розповідаю тобі про витоки мови. Спробуй, но назвати мені пісню хоча б одного птаха, якої не міг безпочатку приписати імітації. «Дрімлюха», – сказав малий. «Гудіння крил жуків», – негайно відповів учитель. «Соловейко відчайдушно вигукнув архімед». «О», – мовив Мерлін, відхиляючись у своєму зручному кріслі. «Тепер ми маємо імітувати пісню душі нашої коханої прозерпіни» коли вона прокидається у всій своїй плинній суті. «Тереу» тихо промовив «малий». «П'ю», тихо додав «пугач». «Музика», у захваті підсумував некромант, абсолютно нездатний зобразити бодай натяк на імітацію. «Привіт», мовив Кей, відчиняючи двері класної кімнати. «Вибачте, що я запізнився на урок географії. Я намагався підстрелити кілька дрібних пташок зі свого арбалета. Дивіться, я вбив дрозда».